Sziasztok, ez itt a Click Play 176. adása, én Neurotik vagyok, és itt vannak még... Michael, sziasztok! És Csiges, sziasztok! És a, megint krégről kell beszélnünk, de hát... Egy az a baj, már nem telik el így adás, hogy kréget ne hoznánk szóba. Kétszer kell kellett neki szólni, hogy egyszer megjelenjen, de örülünk, hogy itt van velünk. Ő a rögzítőbotunk, aki esetleg ennek az inside joke-nak még nincs birtokában, de is marad a mecénásunk, a, aki támogat minket a, a stúdiójával a harcban, és, a nézettségért, a fel, igen. Igen, igen, és felveszi a dolgokat. Sokkal olcsóbban, mint a Friedikusnak a stábja. <gül> <gül> De hát ez van. Mondjuk mi képet nem közvetítünk, majd talán egyszer, a Lehet, hogy nekünk ezért nem kerül milliókba. Igen. Igen. Meg, meg őszintén szól, egy, egy gamer podcasthoz nem sok mindent ad hozzá, hogyha a gémerek fejét is látod, akik beszélgetnek róla. Bár, bár, most megemlíteném, hogy nem tudom, hogy mennyire nem beszéltünk, hogy az reklámozva lesz, de mindegy. A, én a Connector podcastet követem, nem tudom, tényleg mennyire vagytok. És ők, ők így átváltottak arra, hogy most már van, van kamera is, tehát youtube on lehet őket nézni is és esküszöm hozzá. Tehát én azóta nem hallgatom a hangos podcastet, mióta van ez a Youtube-os az, Azóta csak dolgok. nézed. Azóta, igen. Hang nélkül, lekapcsolod. <gül> szájról, nézem. szájról olvason. Pedig hát ők is gamerek, úgyhogy mondjuk azt, hogy az, a látványban az élvezeti értékük valamivel parvén barbi alatt van jóval. Tehát, hogy... <gül> Jó, hát kinek mi, érted? Kinek mi. Így De amúgy mond. mostanában tényleg egyre többen elkezdték a podcastekbe, hogy, hogy képpel, arccal. Meg sőt, sokan már nem igen, is feltétlenül Én meg is lepődtem. Sokan meg már nem igen. is úgy gondolnak erre az egészre, mint podcast, hanem inkább, mint interjú. És akkor ahhoz meg már jobban társul a kép, és akkor lehet, hogy azért indultak el errefelé. Így van, így van. Bár az a jó, hogyha úgy van megcsinálva, hogy mind a két formában élvezhető. Igen. igen. Nem, nem arról beszélnek egyfolytában, hogy mit látnak, <gül> vagy mi az, ami látszódik, és közben igen. nem beszélnek róla, csak látszódik, tehát az így... Jó, nálunk egy terapik ilyen probléma nem lesz, de majd ki tudja lehet. Majd lehet, hogy és... akkor be kell szerezni egy kis, egy-két kamerát. Addig viszont... A következő részt csinálhatjuk így. Én meg majd megoldom mobilról, le fejem. Így van, te majd ilyen úgy csinálom, mint a live-ot tudod, közben rohangálsz is a lakásba. Jaj, jaj. Jaj, vissza Nagyon menő lesz. Na jó, addig addig, amíg ez a fájdalom bekövetkezik, hogy minket lehessen látni is, addig egy másik fájdalomról beszélni. Mert hát videojátékok, tudjátok, azért így szoktunk még videojátékokról beszélgetni, úgyhogy az első témánk az rögtön egy, egy játék lesz, amivel én mostanában elkezdtem játszani. Ennek a címe az, hogy Ring of Pain, ha már fájdalom, most jelenleg tímer akciós is, ugye van ez a Halloween szél, nemrég kezdődött el. Ja, majdnem fél áron van most, nézem. Igen, elvileg november elsőig tart ez a dolog, szóval hamar ne fog csengeni ez a kis Halloween szél, és ez a Ring of Pain egy ilyen rug like rug -like kártyajáték, aminek az a mechanikája, hogy azért Ring, ring of Pain, mert így különböző dungeon-ökben kb, amik úgy vannak a játékban reprezentálva, hogy így kör alakban vannak kártyák, amiket te tudsz jobbra-balra pörögetni. Tehát előtte mindig két kártya van, és akkor úgy tudsz mozogni ebbe a dungeonbe, hogy jobbra-balra pörgeted, és ezek a kártyák lehetnek lények, tehát ilyen szörnyek, amiket meg kell ölni, vagy loot, amit fölszertsz, esetleg láda, amit kinyitsz, vagy ingyen, vagy pénzért, mert itt ugye közben szerzed a, a lelkeket, amikor megölsz lényeket, és akkor abból tudsz a későbbiekben vásárolni, upgrade és a karaktered az folyamatosan fejlődik, tehát vannak statjai, van négy stat, azokat tudod felfelé tolni, és akkor az egyik, mit tudom én, a sebzést, a pajzsot, az ügyességet, meg a, a negyedik a szerencsét reprezentálja kvázi, és akkor ezekből jönnek össze azok a dolgok, amiket te tudsz, tudom ha elmész egy lény mellett, akkor azt ugye ki, ki, kideszeled kvázi, tehát az olyan, mintha mozognál egy játékba, és akkor a lény az, hogyha olyan statjaid vannak, akkor nem tud rád ütni, mert kikerülöd, ha meg nem annyira jók a statok, és így berandomolja, akkor meg megüt. Tehát kvázi, mint hogy te harcolnál vele, tehát nem tudsz kitérni előle. És akkor nagyjából ezen a mechanikán mozog egy-egy ilyen, ilyen dungeon, és akkor mindenféle lények vannak. Van olyan, amelyik mérgez, van olyan, amik messziről rát tud köpni, ez viszonylag ritka, tehát ez kb. egy-két lény tud ilyet csinálni, mert általában a harcok azok ilyen idézőjelbetők közel a harcok. <gül> tehát lényegében, hogy két kártya van előtte, és akkor azokkal csinálsz valamit. És akkor közben tudsz felvenni potionöket, van olyan, hogy heal potion, ami egyből heal el, meg van olyan, ami curse potion, annak pedig uh, ilyen esélye van, hogy mit csinál. Te általában megmérgez, de hogyha úgy van beállítva a statot, hogy te mákból gyúrtál eleget, <gül> akkor a tíle és a százalékot, hogy hány százalékkal nem mérgez, hanem gyógyít. Vagy ad valami statot. Tehát, hogy rá lehet arra is menni az elején, hogy az ember ezt felhúzza, és a konnantól kezdve a curse potionök már nem Csesztetik az embert, hanem segítenek neki. Szóval ez is egy ilyen út, amit így lehet választani. Közben egy rengeteg item valamit össze tudsz szedni, akkor ezeket tudod cserélgetni. Meg ugye ebből a rugby-mechanikából jön az, ami az összes ilyen játékban szokott lenni, hogy egyre több tárgyat unlockolsz, és akkor a következő ránokba már egyre több mindent tudsz találni. És amúgy van is, ami megmarad a ránok -ok között neked? Tehát, hogy mondjuk nem tudom statok vagy perkek vagy ilyesmit, amit beadni és azt visszette tovább? Nem, nem, minden hmm. Ugyanúgy nulláról kezdődik kvázi. És néha amúgy elég köcsög. És ahogy játszol egyébként, úgy kapsz, tehát, hogy először kvázi az easy tolod végig, és hogyha ezzel így megvagy, akkor kapsz egy stáblistát is, meg minden, és utána megnyílik neked a normál, ami ez a... hát lehet, hogy az első pályán megdög lesz a picsába. <gül> mert, mert simán van egy, vannak olyan ránok, hogy ezeket random rak ki össze, mindig teljesen véletlenszerű, hogy milyen lények hol vannak, bár mondjuk az első pályán általában az van, hogy ilyen, mint a legtöbb hogy patkányokat kell ölni. <gül> viszont van egy olyan leosztás, hogy ugye a patkány azt tudod csinálni, hogy megütögeted, vagy elmész mellette, mint minden lénye, viszont ugyanannyit sebez. Viszont együttéssel meg nem ölöd meg. Szóval, ha te elkezded, van olyan, elkezded ütögetni a patkányt, és ugye random rakja le a kártyákat melléd, és hogyha olyan kártyákat rak a patkány, mert az is patkány, akkor nem tud megölni mindet, hanem már az első dungeonben elvérzel. Uh -huh. Szóval, hogyha nem mákolod be, és mondjuk az van, hogy elkezded ütögetni az első patkányt, az ugye lesebez addig, hogy a második nem tud megölni, kvázi. Hogyha mind a két irányban folyamatosan patkányok vannak, és nem valami stat, vagy valami fegyver, vagy... Mert az első pálya azért ad fegyvert is, meg statnövelőt. Ugye itt ezek úgy működnek, hogy ezt a négy statot, amit mondtam az elején, ezeket lehet így kártyával növelni. Tehát van egy stat statnő, és kiválasztod, hogy te melyiket akarod növelni. Kábé így, és akkor sebzést tudod vinni, egyre följebb, meg a páncélt. És ezekben az a nagyon nagy poén, hogy ezeket tudod negatívba is vinni. Mert vannak olyan itemek, amik adnak pozitív statokat, de más statokat meg elvisznek negatívba, tehát le levonnak. És az akkor is levonja, ha már nulla, nulla van. <gül> Tehát, hogy a mákor az lehet nagyon, nagyon szart. <gül> Tehát, hogy, hogy a curse potion tudod használni, úgyhogy száz százalék, hogy megbasz, Tehát, hogy ez nem ne fog neked minimális esélyt adni arra, hogy segít, hanem az meghalsz a picsába. És így rengetegszer Lengyel. van ebben a játékben egyébként, no, főleg normál. Izzi még annyira nem ott, még tényleg elég úgy érzed, hogy szivat a játék, de úgy játszol. Normálon simán van olyan, hogy bekerülsz egy dungeonbe, és... Jó, meghaltam. Mert jobbra nem tudok menni, mert ott izé sebez, meg mérgez, balra nem tudok menni, mert ott is. <gül> és akkor van mondjuk, úgy be az engine hogy, hogy van két HP-d. És így, jó, akkor, akkor ez melyik irányba menjek, hogy meghaljak tehát körülbelül ez körülbelül ez a történet a dolognak. Mert amúgy sebzörni azt elég, elég durván lehet. És a potion azzal lehet elég jól híledődni is, tehát hogy elég sokat felhílelnek, tehát van olyan portion, ami maxra föltolja a HP-t, hogyha nincs max HP-t, nagyon magason. Szóval azért hílelődni is lehet, de ha mondjuk nem mákolod be, mert nincs portion, és mondjuk balra-jobbra lény, ami még ráadásul mérgezés, akkor kalapkabát. Viszont tényleg tök, tök jó a játék, a hangulata, meg az egész Design világa az ilyen szerintem nagyon jól el találva. Ha ránéztek Ring of Pain, szerintem tök jól néz ki az egész. Mm -hmm. Jó, pofond. Meg, meg ezt a szivatós mechanikát leszámítva, tehát hogy első végigjátszásra, ilyen easy fokozaton, én még azt mondom, hogy az, az egész élveszett. Nyilván benne van az a faktor, amit már beszéltünk rúglák játékokkal kapcsolatban, hogy az, azért a mázli faktor az ott van benne, hogyha olyan cuccikat hát, de kapsz, ez mindegyikben ezért. megvan. Igen, igen. Ja, akkor, nekem is az első run amit végig toltam az olyan volt, hogy így a végén már nem kell semmit gondolkozni. Így, körülbelül ránéztem egy lényre, és meghalt, de tényleg, szó szerint. Valahogy olyan, jó kaptam, hogy amikor rápörgettem egy lényre, akkor ott egy lény éj halott. Legtöbbször nem kellett megütni. Ha meg kellett ütni, akkor meg, meg se sebződtem. Tehát ilyen nagyon durva dolgok vannak. És a játék közben ugye, vannak ilyen, ahogy árusok szoktak lenni, itt valami, az a fura madár van benne, akiről most nem spoilereznék, de van HP-ja, mondom. Tehát, az már az elején kijön, hogy hm. Mi lenne, ha megütném, és így nézem, miha ja, nem ütöm meg, mert azonnal meghalok. <gül> és hát van, van olyan, ha bemákkolsz dolgokat, hogy nem halsz meg, ha megütted. Szóval csak így mondom, hogy így kacsint-kacsint. Tehát van a játékban egy ilyen, hát nem azt mondom, hogy sztori vonal, de így ilyen kirogatós dolgok történnek, és akkor a madár az jó fej veled, amíg jó fej vagy vele, és akkor ő ad neked dolgokat, megmondja hogy jó, hogy jöttél, maradj itt örökre! Ilyen krípi nézéssel. Úgyhogy... Bizonó jeljesztő. Akkor csak úgyhogy... Meg elvileg benne van az Xbox Game Pass-be. Azt a PC-sbe is talán. Nem tudom, hogy Xbox-ra megjelentes. Lehet, hogy csak PC-sbe van benne, de akinek PC-n van Game Pass, az ránézhetően. Én most próbáltam itt kideríteni, hogy milyen platformokra jelent meg ez a játék, de nem teljesen találtam meg. Már a... Még Mac os is van elvileg. Ó, uh -huh. oh, meg Nintendo switch is. De, de érdekes, mert nekem ezt hozza, hogy Windows, Nintendo Switch, meg Mac OS. Aha, én is ezt látom itt. Úgyhogy mondom, a Game Pass-be benne van. Akkor lehet, hogy csak a PC-s Game Pass-be, és végül Xbox-be nem került bele, de egy ismerős mondta, hogy benne van, és ő kipróbálta, kipróbálja. Ja, egyébként tényleg, mondom, grafikálja azt szerintem tök jó. Ez a játék egy kicsit furcsa az elején, tehát nekem nem volt teljesen világos, hogy most mi van, ha elpörgetem meg minden, és akkor később rájöttem, hogy ugye, vannak lények, amik, a legtöbb lény az nem mozdul, van amelyik megy utánad, tehát ez is nagyon jó fejség a játékban, hogy vannak olyan lények, amik hát így felrobbannak kvázi. És akkor marha vicces, hogyha megy utánad egy lény, ami felrobban, közben menekülsz a másik irányba és ha tél megint olyan lény van, ami felrobban, és így egyszerre tudod mennek feléd, uh -huh. kvázi az egyik elől menekülsz, de nem tudsz elfutni, és amikor beérsz egy olyan részre, hogy két olyan lény van előtted, ami felrobban, akkor se barra, meg se jobbra nem tudsz menni, mert ugye két kártya van előtted, és ha az egyik irányban mozogsz, csak az egyiket csúsztatja el. Tehát, hogy az egyik felrobbanó lófasz mindig ott lesz az arcodban. <gül> Úgyhogy, és az egyik felrobbanó lófasz az a másikat. <gül> tehát, hogy az ilyen a reakcióban, tehát ott tuti meg a picsába, hogyha ilyenek, ilyenekbe belefutsz. És így normál, az elég sokszor előfordul. Szóval úgy kell, úgy kell az embernek. Viszont normálom, már lehet azt csinálni, hogy ugye van egy kezdőtárgyad, amit íziben megkapsz, és akkor az van. Viszont normálom meg meg, megválaszthatod, hogy mi legyen az. És akkor így lehet taktikázni, hogy jó, akkor én rámegyek mondjuk erre, akkor az, az a tárgy jó, és akkor, persze a tárgyaknak is van egy ilyen, ilyen szintjük, mint a ilyen legtöbb játékban, ez a kék, lila, meg sárga, tehát ez a nem tudom, rare, epic, legendary színezés, tehát ez kráz is is megvan a tárgyaknál. Meg ugye lehet használni, még vannak ilyen varázskönyvek, meg varázstekercsek és akkor a könyv az úgy működik, hogy az ad valami valami bórusz, mondjuk armort, vagy, vagy lefagyasztod a lényeket, és akkor az, az meg is maradt, tehát ha használod, akkor az nem tűnik el. A tekercs az viszont ilyen egyszer használatos, ilyen baszó cuccot ad, ami ilyen nagyon nagyon nagy effektje van neki. Úgyhogy ezeket lehet így kombinálni. Persze mindent random találsz a pályán, meg valamilyen szinten mondom random a a dungeonok hogy mik vannak benne, bár az elején nagyon hasonló, hogy ugyanazok a patkányak jönnek, és akkor. Még annak is randomizálja valamilyen szinten a HP-nek a, a, a sebzését, de csak ilyen, ilyen szinten, hogy négy vagy hat, tehát, hogy körülbelül ennyi benne a random faktor az elején. Ja, de nagyjából ennyi, szerintem ennyit. Ennyit tudok beszélni róla, és akkor mondom a pályák is így vannak, hogy mennek a dungeonok, és azok is egy ilyen körbe rendezkednek, ahogy így nézed, hogy melyik pályát csináltad meg, és akkor úgy tudsz menni végig a játékba. Nem tudom, nekem bejött, én nem is tudom, hány órát. E, hát még nem is van sok. 18 órán van eddig a játékban. Jól néz ki amúgy, érdekes. Na most ja, ezekre jaj. a kártyás játékokra nagyon rá vannak, kattam most mindenki. Most Meg a szét... Roug like is nagyon. Meg megelsz, és ez a kettő igen. vegyítése, most nagyon sok ilyen játék jön ki. Jaj. Szerencsére e, sok a... köztük a jó. Ott van a Slay the Spire, arról, amikor beszéltünk az is szerintem, hát vagy jó múlt korában, nem is tudom, már nem mostanában volt. Az nem is tudom, hogy kijött a mobilra, szerintem az talán még nem, pedig az nagyon adná a mobilos verziót. Az is egy tök jó játék, kicsit más a mechanika, mert ott a kártyák azok kvázi csak ilyen tetszpellek, meg támadások, meg pajzs, meg ének, és akkor az ellenfeled az megáll, az meg mint egy ilyen, nem is tudom, RPG mechanika ez talán. Abba szokott ilyen lenni? hogy a japán pódvák tudorat. Hát a, jó, igen, igen, ez hát a, ez a körök ja, felosztott. Olyasmi, olyasmi. Igen, igen. Abba szoktak ilyenek lenni. Jaj, ja, úgyhogy aki szereti ezt a zsánát, meg a rugláit is közelen hozzá, az ránézhet. Főleg így, hogy benne van Game Pass-ben, most már nagyon sok embernek van Game Pass-e. Úgyhogy az meg idézőjelbetéve ingyen van. Igen. Nagyon erősen idéző Ja, jók ezek a passzok. De én ennyit tudtam erről beszélni, most átadom a... Akkor átveszem a stafétabotot. A horror. A, egyébként ez is egy kicsit ilyen Úgy Pont azokat. ezt akartam hogy mondani, így... igen, hogy a horrort, ezt meg is tartjuk a műfaj szempontjából. Igen. Ugyanis én meg a, az új Dark Pictures játékról fog beszélni, a House of ashes ről Ami szerintem, mert ugye eddig három rész jelent meg, volt egy ilyen... Egy ilyen hajós kirándulás a Menofmeden, akkor utána volt a Little Hope, az ilyen boszorkányos, szellemes, és ez, és, és nekem ez tetszett a legjobban, bár kicsit azt tenném, hogy talán itt van a legkevesebb jumpscare, és ami van, az működik, viszont itt elment egy kicsit az akció felé a horror, ugyanis itt a Ugye a Supermassive Games készítette, akik az Until Dawn't is annak idején PS-re, és utána átjöttek így multiplatformnak, és ez lett végül is ez az antológia sorozatuk, és a, az a lényeg, hogy ők úgy álltak ehhez az egészhez, hozzá, hogy mindegyik játékkal valami más zsánerbe próbálnak belenyúlni. És akkor ugye az első volt ez a kísértetjárta ö, hajós cucc, a második az ilyen, ilyen szellemes, ez a démonos, és ez a harmadik, ez meg kicsit ilyen szörny-horrorszerű szörny valami, ugyanis az egész történet az, hogy Irakban vagyunk, amerikai katonák nyilván annak idején 2003 környékén, és behatolnak egy helyre, ahol állítólag ilyen vegyi fegyverek vannak a föld alatt, viszont amikor odaérnek rajta, kütnek az iraki katonák, vegyi fegyvereknek meg nincsen nyoma sehol, és aztán kiderült, hogy amit a műhold ilyen alagutaknak, meg járatoknak láttak, az tényleg az, ugyanis ott ilyen régi akád korból maradt birodalom, van alatta ilyen templom, meg mindenféle épületek, és oda beleszakadnak és aztán kiderül, hogy hát ott nincsenek nagyon egyedül, és össze kell fogniuk. Mondosan a spoilerekkel. Ja, <gül> ez, de, egy... itt nincs, ez még nem spoiler, ez, ez, ez még ez a délerekből is benne <gül> volt, úgyhogy abszolút nem spoiler. És akkor az a lényeg, hogy nem csak amerikai katonák kerülnek oda, hanem irakiak is, és akkor, hogy össze kell fogniuk, hogy valahogy életben maradjanak. És megmondom őszintén, nekem azért tetszett egyrészt ez a játék, mert, mert jó a sztori, az más kérdés, hogy olyan kurva lassan indul be, hogy a hihetetlen. Tehát az első egy-másfél óra a felvezetés, és az alatt nem történik nagyon semmi, és ami még problémásabb, hogy ilyenkor nappali részeken vagyunk, és a nappali környezet az, ami katasztrófa, hogy kinéz. Tehát én én nem is tudom, hogy utoljára mikor láttam ilyen ocsmány játékot. Amikor már lekerülünk az alagutakba, és van ilyen zseblámpa, meg ott botorkálunk, az már nagyon jól néz ki, meg a karakterek maguk is. Nem jól néznek. semmit ki. Jól Ami, néz. Amikor nem látsz semmit, ilyen a sötétség jól áll a játéknak. A korábbi részek azok jobban néztek ki, nem? Azt Szerintem, leztem, hogy, is. Ott, hogy elég durván jó volt, a Szerintem is, de ott meg végig sötét volt. Tehát, hogy mm. ott, ott nem volt nagyon nappal. És az az, Tehát, az érdekes. Nem, jön. Jön. Igen, igen, igen. Mint én nem játszottam a középsővel. Igen, de például az elsőben is ott ez a ködös, sötét, ott a hajón, hogy mászkáltál, meg hát a másodikban ez, ez a köd, meg ott azért nagyon sok mindent el lehet rejteni. Ugye a, sokszor a látványfilmek is mindig sötétben vannak, a nagy Godzilla meg King Kong összecsapás pont azért, hogy ne kelljen annyira kidolgozni, kicsit lehessen csalni. És, és itt is ezt éreztem, és itt most megmutatják nappal, tehát az a, az, az iraki rész, a, ahova bemennek a katonák, ilyen madártávlatból mutatják, és így azok a textúrák, szűzmárja, hogy az hogy néz ki. Szerencsére sokáig nem leszünk ott, és leszakadunk. És onnantól meg már beindul a sztori is, van benne egy-két fordulat, amik nekem működtek, bár így belegondolva azért egy-két dolgot lehet sejteni. Viszont azt tetszik, hogy tényleg, hogy itt a fenyegetés, az fenyegetés maradt. Tehát nem az van, hogy kitalálnak valamit, hogy ja, amúgy ez, ez nem is nem tudom, most mondok valamit, nem háromlábú szörnyek vannak, hanem csak a szomszéd gyerekek bújtak be az álcaruhába, és azért hitték azt, meg közben tüstölőkkel szórtak szét, hogy halúzzanak mindenféle maraságot. Nem, itt tényleg, az, ami van, nem az van. Nem, nem, nem, nem, abszolút. Nem, az. hál' Istennek. És, és mondom, szerintem tök jó játék. Az is érdekes, hogy megjelenne nehézségi szint. Tehát, hogy be tudod állítani, hogy a quick time eventek azok mennyire legyenek nehezzek, illetve, hogy mielőtt lesz quick time event, szól a játék, hogy most figyelj, mert most fog jönni. És akkor már így feltusz tudsz készülni. Jó, hát nyilván nehezebb nehézségen ilyen nincsen. Ugye megint van többféle befejezés, rengeteg döntési helyzet, hogyha valamelyik karakter meghal, akkor az nem ér véget a játék, hanem megy tovább úgy, ahogy haladnia kell abban a mederben, és nagyon sokféle befejezése van, van jó, rossz, meg titkos mindenféle. Úgyhogy el lehet vele szórakozni, ahhoz képest, hogy amúgy szerintem olyan, olyan 6-7 óra alatt azért vég lehet játszani mindenhogyan, főleg, hogyha nem nagyon szerencsétlenkedünk, meg nem nagyon fedezünk föl semmit, de hogyha tényleg többször végjátsz az ember bőven benne van. Én és a hosszabb délutáni filmezésnek. Igen, igen. És amúgy ez, ez talán a legfilmesebb mindegyik közül, mert, mert itt éreztem azt, hogy nagyon sokszor kiveszi a, az irányítást a kezemből, és. és Hiába kitaláltak egy új TPS kamerát, tehát nincsenek rögzített kamerák, amik amúgy szerintem jót tett az irányításnak, így sokkal jobban tudod feltérképezni a területet magad körül, viszont erre nagyon kevés lehetőséged van. Tehát nagyjából volt olyan, hogy ilyen 30-40 percig néztem valamit, aztán kaptam az irányítást, hogy egy folyosón átsétáljak, aztán megint 30-40 percig néztem valamit. Tehát, hogy uh -huh. nagyjából ilyen felosztása van. Tehát ez, ez ennek a stílusnak, meg ennek a játéknak a sajátja. Tehát, hogy aki aki ezt megveszi és leülelé, az, azt gondolom, tehát úgy áll hozzá, hogy itt nem fog nagyon lövöldözni, meg, meg, megfotkozni felalán, hanem hogy itt ez egy kicsit más stílus. A, de ez, az a, ez a zsármás. De, de azért, így, azért az ilyen az részekben kérdező. ott azért kellett mászkálni, meg feltérképezni, megtalálni dolgokat. Hát itt is van, tehát hogy itt is tudsz gyűjtögetni papírokat, meg vannak ugyanolyan ilyen relikviák, amik jelzik, hogy milyen szituációkba keveredhetsz a jövőben, de itt sokkal kevesebb van. Tehát itt nagyon sokszor éreztem azt, hogy van egy. Egy szűk hub, ahol tudsz mászkálni, van 5-6 felirat, amit megnézhetsz, és aztán tovább megy a játék, és akkor megint folyosókon vagy. És akinek ez, ez kevés, az annak valószínűleg ez nem fog tetszeni. Tehát nagyon-nagyon tehát kevés játékmenet van benne. Attól függetlenül, hogy tudsz rengeteg döntést hozni, meg visszatudsz menni előzőleg, akkor máshogy döntesz, máshogy megy tovább a sztori. És amúgy ez nekem nagyon tetszett, hogy nagyon sok döntést csak mondjuk órákkal később fogsz észrevenni. Tehát, hogy nagyon sok múlik azon, hogy a, a karakterek hogyan állnak egymáshoz, milyen kapcsolatok építesz ki köztük, és például lehet, hogy egy fél órával korábban történő beszólás miatt egy óra múlva mondjuk a csávó nem menti meg azt, aki beszólt neki. Mert miért szólsz be? Inkább megöllek, vagy, vagy hagylak meghalni. Tehát, hogy ilyen, ilyenekre kell gondolni, ami, ami szerintem tök jól is működik. Jó, tesszégre neveli az embereket, mert ki tudja, lehet, hogy akinek beszólsz, az már hagyd megdögleni egy kis perc, Jó, ez nem realisztikus, na a Érzékenyítés, <gül> érzékenyítés, az az is, És... Igen? Ne, mondja csak... Csak annyit akartam mondani, hogy amúgy az árazása érdekes, mert most az új rész az 30 euróba kerül, viszont ugye ilyen Halloween akció van, úgyhogy a hármat együtt meg tudod venni a 35 36-37 eurók körül. Igen, tehát van. ha konkrétan most valaki ezt meg akarja venni, annak nem éri meg, tehát akkor az vegye meg mind a hármat hát egyet, mert, mert egy kicsit igen. ráfizetsz, és akkor kapsz három kalandot. Igen, azt, azt én is néztem, a, a PS-en is most gyorsan rákeresek, mert én tökre meglepődtem, hogy nem lehet kapni most már külön. Például a Man medánt már meg se tudod venni magában. Ja, csak így csomagban. Ezt így Én úgy emlékszem, hogy itt már nem volt, és például... Man of ha rákeresek, itt a PS Store-ban. Nem, nem, de még hozza a Dark, akkor hozza. A középsőt, de a Little Hope is ott van. Akkor csak a, a konzolom volt hülye. Ja, ja, a is meg tudod venni. Hát de, de hát most nyilván ugye csomagba éri meg, hogyha... hogyha ez most... A én nem tudom, mi van most nekem azt hozza a a Men medán Medan katra, hogy free. Hát mert a, az a játékban van benne. Tehát hogy mondtad, hogy neked az megvan, nem? De azt nem vagyok bejelentkezve most négy. Ja, akkor azt nem tudom. Vagy lehet, hogy úgy free, hogyha megvan a játék, akkor amellé free-ként megkapod. Mert itt is van ilyen lehetőséged. Tehát van egy ilyen... Még, kurát, most Muszáj, a... hogy add to library. Most már azt írja, hogy ond? Akkor csak lehet megvan egy kicsit a rendszer. Amíg én megkaptam, addig örülök. Ja. De mondom, nekem ez nagyon tetszett ez a játék. Nekem ez az a horrors dolog is bejött, tehát hogy abszolút nem éreztem azt, hogy emiatt kevesebb szer be, mert azért meg lehet egy-kétszer, mert néha azért a pofátba tolják a chamsker, de szerencsére nem olyan vészes az egész. Ami viszont szerintem több gáz még mindig, és ezt én nem teljesen értem, hogy, hogy miért nem tudják megoldani, az az arcmimika, és, a, és az ilyen grimaszok. Na igen, volt mindig. Igen. És az a durva, hogy ez az Antil Dawn megvan. Tehát, hogy már ott is néha röhelyesen néztek ki, és itt is, itt is vannak olyan arcok, így beszélgetnek valamiről is, és teljesen máshogy néznek ki. Háj, nekem az Antil Dawnból ez nem rémlik. Hát nekem, Mert, o, a az a, a viszont igen mondjuk az Until nem játszottam, de ott, ott néztem játszást és, és nekem ott is feltűnt, hogy néha olyan furák az arcok, de tényleg a, a, ebbe a, az a, a Dark Pictures-be még durvább. Lehet azért, mert motort váltottak, ugye most ez az Unreal 4, és az Antil az még a, a decimán futott, azt hiszem, amin a Horizon zero és lehet, hogy ezért, de nagyon fura. Néha olyan fura arc kifejezések van, ráadásul a, ugye a sorozatnak a nagy sztárja, ennek a résznek az Ashley Tisdél, aki régen volt a a High School meg egy-két ilyen filmbe lehetett látni, és akkor gondolnád, hogy ő nagyon jó ki van dolgozva, és az ő arca az úgy néz ki, mint egy ilyen, mint, mint hogy egy ilyen lufi lenne, egy kitülednek a szemei, és a, ne, neki a legfurább az egész arcmimikája az egész játékban. És nem értem, hogy, hogy ezt miért nem tudják megoldani, főleg úgy, hogy egy olyan játék, ami minden második pillanatban ráközelít a karakterek arcára, hogy lásd az érzelmet, lásd, hogy most mi történik, hogy most rosszul érzik magukat, vagy jól érzik magukat, egy-egy döntési helyzet, hogy a hat rájuk, és ráközelít, és így néha fogod a fejed, hogy édes atya úristen, hát ez hogy néz ki? Mit mondtál, milyen engine vagy alatta? Az Unreal 4. Pont az unreal van most, hogy ott ilyen hiperrealisztikus arcműket tudnak már csinálják. Hát ezt Én... elhiszem csak akkor nekik a szupermasszívnak még nem szóltak <laughs> szerintem. <laughs> Ők még nem kapták meg azt a bildet. <gül> lehet. De majd ez később visszatér, hogy ez hol lehet hasznos. Ja, igen, igen, igen. kicsit később. Na, úgyhogy én amúgy tökre tudom ajánlani, egy tök jó kis játék. Úgyhogy aki szereti az ilyen filmes, horroros, interaktív mozis dolgokat, az azt szerintem simán ránézhet. Mert mondom, nekem a sorozatból ez tetszett eddig a legjobban. És végül az arcmimika is egy horror, tehát, hogy az, az, erősíti ezt a góra. Jaj, de rossz, jaj, de néha -né -né -né -né attól a legjobban, igen. Azért remélem a következőre már megoldják, ugye a végén lehetett látni ugye megint a trailert a következő részből, ami jön, és kicsit egy ilyen, már fent van YouTube-on is. Ez lesz. A következő rész, nem három? Nem, nem, most jön a negyedik, és azt fogja lezárni az első etapot. Ja, tényleg nem trilogy, hanem antalogy. Igen, igen. De hát majd gondolom, hogy a folytatni fogják. Függetlenek más mástól. Ja igen, tehát hogy egy világban játszódnak, de úgy nagyon nincs köztük átfedés. ugye annyi, hogy a kurátor meséli az összeset. Igen, világos. Meg, meg azért egy-két ilyen elejtett infót lehet hallani egyikből másikból, de úgy annyira nem szorosan. Tehát hogyha nem tudom, az elsőt és a harmadikat nem játszottad, és csak a másodikat játszol, nem maradsz ki úgy semmiből igazán. Nekem így a mesék a kriptában jutott eszembe, hogy így horror amit valaki mesél, és akkor így nem, nem nagyon függ össze, de az azért hát Igen, ez konkrétan az. Ez a hangulat. Anya, hogy a kurátor mesél, és nem egy ilyen koponya, vagy mi volt az egy ilyen a, valami fézel, legyen ilyen ja, lefoszlott zombicsom. Valami esem koporsóból emlékszem, azt még néztem így isbi annak Mondjuk nem tudom eldönteni, hogy az vicces volt, hogy horror, de valahol a kettő között. <gül> én akkor gyerekként én horrornak éreztem, és mm. a nagyon menőnek gondoltam magam, hogy nem tudom, szüleim elmentek valahova, és én fön fönnmaradtam, és meg tudtam nézni, meg a, utána meg a South Parkot, tehát ú, akkor nagyon menők voltunk a környéken. Mondjuk ott volt egy-két egy -két beteg sztori. azért, tehát, hogy így ilyen, ilyen fordulatokkal, hogy... kicsit, kicsit ez a Black Mirror előtt Igen. ilyen, Hasonló stílusú valami. Hát csak, csak, csak a koronos. A igen. Nem skifű, a fantaszek. A Podcast vagyunk, de a, a Dark Mirror-t, vagy Black Mirror-t azt nézzétek. Az... Így van, igen, így van. Az... Főleg az első évadokat, mert nekem a, az utóbbiak már annyira nem adták. De az első három évad, az azt az, az szerintem hibátlan. Mindegyik rész. Nem tudom, volt az a rész a. A White Christmas, vagy mi volt a címe? Igen, volt egy olyan, azt hiszem. A, amikor, amikor a amikor a csaj terhes lesz, és úgy szakítanak, volt egy ilyen sztori benne. Uh -huh. Igen, igen. És pontosan itt a spoilerekkel a... itt is. Azért próbálom így körülírni. <gül> Mondjuk ez a letiltás dolog az elég kemény. Tehát, hogy <gül> ugye Facebookon megy ez a letiltás, bárkit letiltasz. De ugye a a Black Mirror-ban. ezt egy kicsit tovább gondolják, hogy itt az embereknek valami implantátum van már betéve, amivel így összekapcsoljuk a szemükkel, az agyukkal, hogy itt a való világban is le tudsz tiltani valakit, ami mondjuk elég elmebeteg dolog, mert most képzeld, hogy letiltasz valakit, tehát nem hallod, nem látod, amit mond, de hogy interneten csak hát, látod, hogy lehet, hogy meghallani hallani lehet, a, valaki. Tehát nem tud téged bántani, de a való világban mondjuk, attól, hogy nem látod, nem hallod, még ott nyomverhet. Tehát, igen. hogy ó, itt egy bankrabló pisztoly van a kezébe. Gyorsan letiltam. Ah, jó, megnyugodtam, semmi gond. Ugyanúgy lelőhet, meg a verhet. Sőt, hát ez mekkora ötlet basszus. Legyél köcsög mindenkivel, mindenki letilt, és talán nem lesznek szemtanúk, hogyha kirabolsz egy bankot. <gül> Így van. Nem tudják megmondani, ki volt az. <gül> Így van. Felismeri az, az elkövetőt? Hát fogalmam sincs ki, ez már évek <gül> óta nem láttam. <gül> Meg itt van is olyan, ez nem tudom mennyire spoiler, de hogy itt ez egy ilyen társadalmi büntetés is tud lenni, hogy valaki úgy le van tiltva, hogy senki le van tilt. Igen, igen, igen. Hát így konkrétan azt mondják, hogy oké, akkor innen, tehát, hogy valami nagyon rosszat csinálta, akkor innentől kezdve szabad a vását csinálni, mint akkor igen. senki nem fog róla tudni. Milyen büntetés van. Na mindegy. De Na mindegy. Visz... Annyit akartam ebből kihozni, hogy az amúgy az a rész, az, az Istenem, az úgy de megbaszott. Úgy meg... pevet a szájában, megrágott, kiköpött és még el is taposott. Igen. Néhány fordulattal, amiből némelyik előre sejthető, de amúgy, igen, tehát nagyon jó, jó kis rész. Az ilyen külön rész volt, emlékszem, vagyis, hogy... És ez hosszabb mi is, is, mint a többi. De nem úgy, nem? hanem, hogy igen, lement az év, és emlékszem, hogy Csigez itt Twitterre, hogy, hogy megnézte ezt a részt, és így nézem, az melyik? És így utána nézek, én láttam mindent, de ezt nem. Mert ez az év attól külön jött ki valami karácsonyi kedves kis karácsonyi verzióban. -e. És uh, az a teljesen kimaradt, én megnéztem akkor én is, és tényleg durva. Nem tudom, nekem a Netflix az hozta így sorba, aztán hú, na mindegy. Hasznos a Netflix. Na, de Nagyon. mehetünk tovább. Mehetünk tovább, igen, ennyit, ennyit tudtam a erről. Horror, horror az marad csak átmegy ilyen pszichóba egy kicsit. igen, igen, így is mutatjuk. Ez egy viszonylag nem új játék. Nem is tudom, ez meg kint van már, vagy négy éve? Ja, nagyjából három-négy, igen. Csak hogy ti is tudjátok, ez a Hellblade Senua's Sacrifice névre hallgat. Ugye jön is neki egy ilyen második része, nem tudom, talán jövőre Hát, bízzunk benne, ha, maradjunk annyiban. Ha jövőre így megjelenik. Ugye a fejlesztőcsavatot megvette a Ninja teorit a Microsoft, szóval ez most ilyen... Igen. És ez már versős cím is, is konszol exkluzív, azt hiszem. Ja, hát igen. Mondjuk így, ja, tényleg így már most valami rémlik, hogy az csak Xbox és PC. Igen, de már vagy két éve mutogatják, hogy ott készül valami, és minden sokkal nagyobb és sokkal durvább lesz, de hát eddig még nem nagyon lehetett látni belőle semmit. Én nem tudom, ti játszottatok ezzel? Én kiátszottam hát... igen. É, én még nem, pedig van vr verzió, és én direkt azért húztam. Igen, igen. Akciósan, uh, hogy VR-verziók meg tehát így, így, én sokat hallottam erről a játékról, és én nem tudom, tehát egy így... Tehát ilyen játéknak nevezni, én ezt egy picit olyan erősnek érzem, vagy hát nem is tudom, mert mert maga a játékmechanika az, az egy faék leegyszerűsített valami. Itt inkább a sztori, meg, meg maga az élmény, ami elviszi és tehát egy, egy, egy olyan főszereplőnek a bőrébe bújunk bele, aki mindenféle ilyen skizofrénia és társai, tehát egy ilyen komplet ilyen pszichiátriai könyvet lehetne írni szerintem így a főszereplőről. És, és maga ez az élmény, amit ad a játékén, így, mikor így a játék elején így, mikor mész a kis farönkön és írja kifele, hogy mit tudom én, vezető, fejlesztő rendező, ott így szemet szúrt, hogy ott van külön olyan ö, ilyen pszichiáter, akit felfogadtak, hogy ö, ezek az élmények, amiket átél a főszereplő, így hozza azt a szintet, ami a valóságban is átérezhetnek, vagy így élhetnek meg pillanatokat ilyen, ilyen betegek. És, és, és egyszerűen így nagyon durva. Tehát nem tudom, Miki, te hogy játszottad, Fülesse, nem, hogy, uh, hogyha erre akarsz jönni. Igen, ha erre igen, akarunk igen, tovább igen. menni. Igen. <gül> igen, igen. Tehát, hogy nagyon durva, hogy így ott van rajtad a fülhallgató, így mész, és így folyamatosan a hangok suttognak a füledbe, hogy várhogy, úgyse fog sikerülni. Uh, láttad, mi volt ott, arra kell menni, nem arra kell menni. Úgyse fogja tudni megcsinálni. <gül> ilyen nagyon durva. Hm. Meg, meg ne, nem tudom, hogy eh, én ezt még csak a játék elején kaptam el egy ilyen igaz, így bedobta a játék, hogy ugye van ez a, az a fekete folt, vagy kosz, vagy mi a kezén, ami ugye egyre nagyobb lesz, ahogyha meghalsz játék közben. Igen, igen, igen. mi kúszik én így felfelé az... folyamatosan. Igen, igen, és én azt vettem ki ott, ahogy írta, hogy az, ha eléri a fejét, akkor ugye ott kampó, vége, és letörli a mentést. Igen, Köszönjük de... Előről. Igen, de amúgy azt hiszem ezt végül nem rakták bele, hogy ezzel csak riogattak, ha minden igaz. De amúgy ez ja. volt az eredeti terv, igen, hogy Nem tudom, de ott azt ki, ezt ki is írja? Igen, nekem is az volt a fura, de szerintem, hogyha sokszor meghalsz, nem hiszem, hogy, hogy letörli a mentés. Nekem ez olyan nagyon, nagyon drasztikusnak tűnt, meg utána, mintha fejlesztők is beszélték volna, hogy ja, hát az nem úgy volt, hanem kicsit más, hogy... Ja, hát nem tudom, csak hogy ott, ott kiírt. Én ezt itt fel is írtam magamnak. Külön, azért nem mertem sokszor meghalni, maradjunk. Én maradjunk. is azért úgy, úgy rendesen. Lehet, úgy hogy benne volt, csak nem hallhatok meg elégszer. Hát én még, én még talán kétszer. <gül> Sikerült eddig. De, de ú, nagy, nagy, ez egy nagyon egyedi, nem is játék, egy élménynek hívnám én ezt. És én bátorítok mindenkit, hogy ezt, ezt próbálja ki. Mert, tehát, na, így... így talán most így a nagy érzékenyítés, ugye manapság ez egy nagyon bevett fogalom, egy kicsit talán így jobban beleláthatunk, hogy hogy működnek ilyen pszichiátriai esetek, és hogy kicsit úgy bele tudunk lépni abba a cipőbe, vagy beleérezni magunkat, de, de én, én ezt ajánlom mindenkinek. A grafika szerintem még mai szemmel is, is nagyon ott van a szeren. Igen hiába egy több éves játékról van szó. Pont az előbb beszéltünk a, a mimikáról, hát itt a, a főszereplőnek az elképesztés, ha folyamatosan belemászik a kamera az arcába, és látsz minden apró rezdő, és még a színésznő is nagyon jól csinálja az egészet, de igen, hogy maga a grafika igen. is nagyon jól visszaadja. Főleg vr lehet ez ilyen durva. Hát ideje kipróbálni. Ideje, ideje lenne, igen. igen, igen, igen, az, igen. Hogy a VR játékok egyre jobban gyűlnek. Tehát itt mindenki panaszkodik, hogy Jaj, a vr nem készül semmilyen játék, semmilyen van. Nekem nincs annyi idő, mint amennyi VR játékot játszani kéne. És nem vagyok tele pénzem, hogy megvegyek mindent, ami kijön. Tehát, hogy balold játék, de van. Én, én, én ezt, ezt javaslom, hogy ezt próbált ki, mert ez, ez nagyon durva. Már nem tudom, hogy ez igazából. Streamlni mennyire jól lehet, főleg VR-ban? Hát mondjuk VR-ban nem tudom, de szerintem amúgy streamelve is végignézhető ez a játék, mert mondom, tehát annyira egyedi élményt nyújt, hogy, hogy durva. Na, no. ja, Mondja csak. Ja, nem csak annyit akartam, hogy mint játék igaz, mondom, faék egyszerű, mert ilyen típusú puzzle vannak benne, hogy mit tudom én, ilyen rúnákat felír egy ilyen ajtó vagy kapu, és akkor olyan mintázatokat kell meglátnod, hogy mit tudom én, ott a hajónak az árbóc pont úgy van letörve, hogy egy ilyen D betűt, és akkor azt arra, ha ránézel, akkor megtaláltad ah, a rúnát, és meg kell keresni hármat, hogy kinyíljon az ajtót. Ha megfelelő szögből nézel dolgokat. Igen, igen, igen. Ez szerintem jó, jó, ötletes. ötletes. Ötletes, csak azt mondom, hogy ez így tehát, nem, na, ne, nem egy ilyen hát, hogy miért mi, mi er a jó szó, hogy nem, tehát nem, nem ez a bevett játékos mechanika, hogy úgy behúz, hanem, hogy több itt lehet, hogy sokszor csak így mászkálsz, hogy hol az Istenből van ez a mintázat, hát itt tudom én. Mert, mert például van olyan, hogy fel kell mászni egy toronyba, és amikor lenézel, akkor a parázs az pont olyan formát ad ki, tehát hogy ilyen szintű szöszmötölésre kell gondolni. A, a harc az meg megint ugye le van a végletekig egyszerűsítve. Önnyűtés, ütés, nagy ütés, meg ki tudsz térni, és ennyi. Ilyen gombpüfölés nem, nem, amúgy kell taktikázni, mert, mert be tudnak szopatni, meg egyszerre több ellenfelet rát küld a játék, és akkor ott is amúgy tökre ilyen érdekes, mert harcolsz egyel, és akkor így a hangok meg mondják, hogy ott van mögötted, izé. Ja, igen, ugorj el, meg, meg ja, most ja, ja. oda, ez igen. Érdekes lehet. Ez szóval egy jó játék. És a fú, Na, nagyon jó. A, a, a zenéjét én imádtam. Tehát a, a, a végén, amikor van a végső boszharc, ott, ott a. Még a nem fele, jó, nem mondok semmit, ott, ott egy olyan zene van, egy olyan harc résznél, amit én azóta is sokszor hallgatok, csak úgy magában. Azt annyira jó megcsinálták, és annyira élik oda az egészet. Amúgy nem tudom, én, én most járok valahol a felek körül. Uh, ugye volt ez a, ez a tűzes, istenes, meg a. Uh -huh az a varjas téma. Ja, még akkor vagyok, tehát, hogy itt kinyitottam egy nagy ajtót, ott átmentem, voltak ezek a hajós témák. Uh -huh. Ez elvileg valahol a fele körül van, igazából. Tehát te, nem tudom, ezt, ha, ha még nem pihenott a könyvtáratokban, én mindenképp azt javaslom, hogy valami akció <gül> alkalmával húzzátok be, mert amúgy talán valami 7 órás játékidőt ígér. Nem tudom, neked mennyi volt, Miki? A, a körül volt, a körül volt valahogyan. És te ez pont akciós, Steven. Minus 65% na. Amúgy te játék közben nem, ér, nem érezted azt, hogy mert én úgy voltam ezzel az egésszel, hogy ez a, ez a 6-7 óra ez pont tökéletes mennyiség volt. Tehát, hogy a, ezekből a runakeresésekből, ami tökötletes, tehát pont nem unod meg, a harcok pont ő, nem igen, unod meg. igen. De most, hogyha ebből csinálnak egy második részt, ahol bejelentették, hogy minden sokkal nagyobb, meg több, meg minden, és nem tudom, bejárható terület, meg több 10 óra, 20 óra játékélményt akarnak, vagy játékhoz, nem, nem, nem éreznéte te azt egy kicsit soknak ehhez a témához? Hát igazából benne van a pakliban, tehát hogy valamit nagyon jó kell csinálni, hogy ne legyen ez túl sok, tehát... Végén kiélj -e a pszichiáter telefonszámát, hogy ja, is, is. is keresve. Én, én, én pont ennél a játéknál éreztem azt, hogy, hogy nem kell minden játéknak 50 órásnak lennie. Ez a, Persze, per, ez ez a játék, én, ez pont tehát, tökéletes én, volt. Nem de én mondjuk ezt a... Ezt a pff, talán ami három órát, ha tettem eddig bele, én ezt is két részletbe bírtam, mert amúgy van egy annyira nyomasztó... Igen ilyen világa, meg, meg, meg ez az érzések, amiket kivált az emberből, hogy, hogy én egyszerűen nem bírtam többet együltő helyenbe játszani vele. Úgy, úgy benne volt az, hogy na, akkor most, most itt, itt, oké, itt, oké, megjelent a mentés ikon, akkor most itt, akkor meg kell állni egy kicsit. <gül> Igen. De az a jó, hogy úgy állsz föl tőle, hogy oké, most ez egyelőre elég volt, de felkelsz, és ezzel jár az agyat folyamatosan. És már, a, Igen, mára, már azt lesz? tervezett, hogy majd mikor fogod folytatni, vagy mikor tudod folytatni. Ja, ne, ja. Na jó szóval játék. Mind, ez, ez egy nagyon jó játék. Nekem ez egy ilyen, nem tudom, valahogy így mindig ilyen így a radar alatt így elrepült, és egyszer így valahogy ráfutottam, amikor megjelent ez talán Switch-re, viszont ott olvastam, hogy teljesítménybeli gondokkal küszködtek talán, és Valamiért akkor ott felkeltette a figyelmemet, de nem vettem meg. Aztán, utána, mióta van PS, akkor arra megint nem. Most is most akciós volt, tehát valami 2000 forint vagy 1200 forintért vettem meg, úgyhogy ezt, ezt, ezt az összeget így totál megéri. A teljes ára, amúgy nem is tudom, ne utánézted az előbb, hogy akciós, nem tudod véletlenül mennyi volt a teljes ára? 29,99 euró azt tíven hmm. a teljes ár, és most 7,49 euró. Úgyhogy... Hát a 29 az kicsit borsos azért, de azt hiszem uh -huh. ennyi volt akkor is, amikor megjelent. Tehát, hogy akkor nem nagyon ment le az ára uh -huh. azóta, ezek szerint. Igen, igen, igen. Meg uh, PC-n az a plusz hozzá, hogy ezért az árért megkapod a VR verziót is. Ja, igen. Nem igen. külön meg kell venni, hanem ha megveszed a játékot, akkor megkapod innyil a VR editiont. És azt hiszem, az külön telepíthető. Igen, külön. Pont bon, bon, bon most kerestem rá, igen, két játéknak veszi. Igen. Érdekes okay. nekem, most itt próbálok rákeresni a PS Store-ban, és nem is hozza. 7,5 euró, és szerintem megint elég korrekt. Az, az, az igen. Na, de itt van ah, És mivel megvettem, ezért most már nem tudom megnézni, hogy mennyibe kerül a múgy. Az jó. Lehet, hogy így van ott megoldva. Ez <síthat> én egyébként. Sok így van. Steamen szerencsére nem, ott, ott meg tudom ja, nézni, ja. hogy mennyi az ára. Mert ott úgy vannak vele, hogy Á, ezt biztos meg akarod még venni másnak is. <laughs> most, most, most kielentkeztem, Szerintem. hogy meg tudjam nézni. Ez akció nélkül 10.590 forint, amit, amit én sokallok. egy hát picit jó, hát akkor ez a 30 euró körül van, akkor ott is. Nagyjából. Ja. Én ezt egy picit soknak érzem, bár Nekem van egy ilyen bevett mechanikám, hogy a játékidőt, meg a, a, a játék árát szoktam így arányosítani, hogy egy, egy, egy film, egy mozi egy árához képest hol helyezkedik el. Úgyhogy igazából ott azt a szintet még mindig hozza. És még jól is szórakozol közben. Igen, hát fogjuk. Jó, hát, ja, hogy ez a jó szórakozás, akkor igen. Jó. Ja. Erről ennyit tudtam elmondani. Jó. Hát igazából a következőt is én írtam, amit a múltkor már megpengettük itt a, a Ragnarokkel uh, kapcsolatban. ugye? Most a, a Sony-nak az egyik nagy bejelentése volt az elmúlt időben, hogy a God of War tiszteletét teszi PC-n, Nem tudom, hogy valamelyik őtök ráugrani. erre ráugrani. Én, én, én mindenképpen. Ha nem is megjelni, akkor engem is érdekel. Ráadásul nem is kell rá sokat várni, mert azt hiszem februárban már, mintha jön is. Január. Vagy január január, január. 14-et ír most éppen. Na, nézem. hát akkor, akkor nem is kell rá sokat várni. Meg az ára is így nem, nem 60 eurós cím, hanem 50. 50. Mm. Ja, és tök vicces, hogy ezt még régebben beszéltük, hogy hát ez biztos nem jön PC-re, hát akkor még nem is jött, de most már. Uh -huh. Látszik jövőre? Érkezik jövőre, igen. Ja, jó. Úgyhogy a Sony egyre jobban itt a PC felé, ez tök jó. Igen, ez amúgy nem egy rossz hozzáállás. Meg főleg így, hogy jön a következő rész, akkor a másikat még eladjuk, mert biztos, hogy Tehát, nem nagyon közelnek számokat feltétlen, de tuti hogy mondjuk a Days is, amikor kiadták PC-re, biztos, hogy rohadt sok fogyott belőle. Szerintem itt Uti. a God is nagyon sok fog fogyni, mm. és uh, lehet, hogy így akkor sok ember meg úgy van, hogy a, most jön az új Ragn Ragnarök, ezt megveszem, kiátszom, ú, ez nem is rossz, akkor vegyünk PS-t is akár, vagy valami ilyesmi. Hogy szerezünk. Hát, nem tudom, ilyen... hogy ilyen az így marketingügyileg mennyire működhet így. De Igen, mert, mert azt is, is gondolhatják. Bocsánat... Azt is gondolják az emberek, hogy jó, hát ki jött ps de majd egy-két év múlva jön a PC-re. majd jön, majd ez is. Aha. Hát igen, négy-öt év múlva. Tehát, hogyha ha most te azt megvárod a négy-öt évet, akkor oké, okay, várd meg, de lehet, hogy nem mindenki tudna addig várni, vagy akar uh -huh. addig várni. De például nézd uh -huh. meg, a most a God of War mondtuk, hogy lehet, hogy uh -huh. nem fog jönni PC-re, és most mégis jött, de például a Last of us én abszolút nem tudom elképzelni, hogy az jön, -jön PC-re valamikor. Hát, valahogy a God of is így voltunk, biztos nem fogja aztán látod. <gül> <gül> lehet, mondjuk, hogy az a jó, mondjuk Last of Us az első részét lehet, hogy kiadják majd, és akkor így még nem hírezik. Hát Hogyha a... így belegondolsz, hogy a Last of Us első része az még a PS3-nak volt a húzó az, címe. Az már nagyon tehát, régi hogy azért Ott már évekkel le vagyunk maradva. tehát nem van esély, hogy azt kiadják mindig van szerintem. rá esély, csak szerintem. azt mondom, hogy ha valaki a PS3 megjelenéskor mondta azt, hogy oh, majd én kiátszom, ha kijön PC-re, <gül> ja, szóval akkor ott az az az azért sok idő. <gül> Igen, tehát viszonylag kevés olyan belvannak azt mondja, hogy, hogy na, akkor megvárom a PC-s megjelenés lennél a játéknál. De hát lehetnek olyanok, akik. Most szerintem, tehát így látszik, hogy a korábbi címek, amik kijöttek PC-re, a Horizon, volt az első ilyen nagyobb, amit így hoztak PC-re, és azt látszott, hogy akkor az jó bejött nekik, mert utána jött a d most megjön a God szóval, meg a Detroit is valahogy ebben a sorba. Ja igen, az is, meg a Heavy Rain, meg az ilyenek, igen. Igen, szóval... A Heavy Rain PC-re? Szerintem igen. Detroittal együtt talán. Aha. Valami Talán együtt meg is lehet venni. Csak annyi, hogy epikem van. Ja. Igen, igen, igen. A Detroit az már van Steamen is. Az már van, igen, de a Heavy Rain meg a Beyond Two Souls az még azt hiszem csak Epiken van. A Beyond Two Souls az már megvan, de még nem játszottam ki. Azt is sokan dicsérik, hogy az is, az is jó játék. Nekem a Heavy Rain volt ilyen, ami uh, egyik kollégám mondta, hogy jó, kurva jó, kurva jó, aztán Fú, nem is tudom, hogy ott rendesen az elején küzdöttem vele, hogy basszus, oh, no, oh, tehát nem lehet szebben mondani, kurva szar az irányítása. <gül> És mondom, az meg én ezzel nem fogok szarakodni, aztán úgy elkapott a sztori, és utána vit. De, de tényleg borzasztó rossz irányítása van. Nem tudom például azt PC-re, hogy hozták át. Hát, az fogalmam sincsen. Aztán a borzasztó irányításra együtt. De, gondolom a borzasztó irányítás marad korlában, <hállt> tehát, hogyha azzal akarod játszani, akkor lehet, hogy ez nem lesz kellemes. Jó, mondjuk borzasztó irányítani a kontroller. Mégis az, az még lehet jó érebb billentyűzettel, szóval ki tudja. Hát mondjuk ritka. Hát nem, valahogy ilyen, ilyen nagyon fura volt a, a rendszere hogy mit kell nyomni, hogy csináljon valamit, és ott össze-vissza a gombokkal játszadozni meg. Tehát az is tele volt ilyen, ilyen mindenféle. Azt hiszem, az is van benne. Viszont a sztória nagyon jó. Egyszer megcsináltam, hogy egy játékot rendesen, hogy nem azt mondjuk rá, hogy amúgy, mint videojáték, nem egy nagy szem, de a sztoria az jó. <gül> hát jó, de mondjuk ez, ez egy pont egy olyan játék, ami tényleg Eléve majdnem éves. ez az interaktív film kategória. Például ezek nagyon de, Rendesen rendben. voltak benne olyan fordulatok, amit úgy nem láttam jönni. Uh -huh. Játszottam úgy valamelyikőtök vele? Én nekem kimaradt, sajnos. Hmm. Hiba. Most az a helyén, tehát most már egyszerre három játékról beszélgetünk, de <gül> Nekem a, mind a három kimaradt akkor így, így. Nekem három, én én a, is, hogy Én a fájt játszottam egyedül, az volt még az első játékuk. Még annak idején, pénze. Azt őt csinálták. Aha, igen. Azt hiszem az volt az első, amit csináltak. Ú, az film Hát az nem mostan igen, azt még 2000. 2000-es évek közepe valahogy így? Igen, most pont ezen gondolkozok, hogy még általános iskolás voltam, mikor azzal játszottam, vagy már középsul is? Nem, hát tudom, ezt, ezt nem tudom. Azt hát. tudom, hogy... Azt tudom, hogy felújították, és nekem a, a felújított változat van meg Steamen, de régen ugye nyilván az eredetivel játszottam, és most mindjárt rákeresek, hogy mikor... Én most azt hiszem, hogy mikor jelent meg az eredeti... 2005. 2005 szeptember. Igen. Akkor már Én suratom. szerettem ezt a játékot, csak a, a vége nem tetszett, mert az egy akkor egy blőd marhaság lett, hogy az, mondom, jó, oké. Okay. Tök jól indult. Én, aztán... én a végére már nem is emlékszem. De ez megmaradt, hogy a játékmechanika, hogy váltogattál a, ugye a sztori során, hogy hol a, a gyilkost, hol a nyomozót irányítod, és a klientökre tökre király volt, hogy... Itt, én, ez egy helyszínről éppen megszöktél a gyilkossal, és utána meg irányítottad a nyomozót, hogy na, akkor találjuk meg a nyomokat, amiket hagytál. <gül> után. Igen, meg ott ki is lehetett cseszni, tehát hogy én, én volt, hogy nem tudom, hogy amelyikkel jobban szimpatizáltál, amellé álltál, és akkor, hogyha például az elkövetővel szimpatizáltál, akkor a rendőröknek annyira nem segítettél, volt egy-két olyan nyom, amit nem találtál meg, és akkor másfelement ment a játék, tehát voltak benne jó ötletek. Én szerettem azt a játékot, csak mondom, a vége az nem. Az, az a, nekem annyira nem jött be. Na no, de majd a God Évek közben nézegettem, hogy Steamen milyen játékokat adott ki még a PlayStation Studios, és uh, láttam Helldivers, hogy azt is a PlayStation PC LLC a kiadója. Nem tudom, azt ismeritek el? Uh -huh. Nem. Valahogy a neve ismerős, de most nem tudnám megmondani. Ilyen izometrikus nézetben játszható, ilyen kóp lövöldözős játék, aminek az a lényege, hogy ilyen. ilyen hát, kvázi ilyen katonákkal elviszitek a demokráciát mindenhova. Kurva vagy Olyan helyre, ahol nem nagyon van rá igény, mert mondjuk bogarak lakják a bolygót. Oda mentek vannak küldetések, amiket meg kell csinálni, és akkor persze mindent. Körülbelül ez a És ez nagyon-nagyon jó a hangulat a játéknak, mert hogy van benne Friendly Fire. Alapszinten. És így Az minden. Minden. Tehát mindent. Gránátot lehet dobálni, röpködni, ugrálni össze-vissza, belesni lávába, szóval nagyon vicces. Meg visszatudjátok hívni a csapattársat, mert itt ilyen, ha meghal valaki, akkor ezt egy ilyen egy ilyen kapszulak, tehát egy meteorként lecsapódó kapszulába így visszajön, és ott az a poén, hogyha olyan helyre hívtad le, ahol rohangál más, akkor nagyon is üti. Tehát, <g café> <g kissé> hogy így <g Brush> <Lejog> legjobb, lehívni <.enza> tankokat, mindent, és egyébként nem egy könnyű játék, vannak különböző fokozatai, mert nagyjából ez úgy működik, hogy ilyen viszonylag ilyen nyílt világú valami, ahol így el el eldöntjétek, hogy melyik bolygóra mentek, az azon melyik fajt kell éppen demokráciára tanítani kurva nagy fegyverekkel és akkor vannak, ahol ilyen bogarak élnek, vannak, ahol valami ilyen robotszerű lények, meg szóval így mindenhol vinni kell a dolgokat, és így valamilyen szinten ilyen randomizált, hogy mik a küldetések az adott bolygón, meg hogy hogy is néz ki az a terület. Mert nem az egész bolygót kell bejárni, csak egy ilyen lekerített területen van, hogy akkor innen ide vigyétek el a, mit tudom én, a menekülteket kell kísérni, hogy mondjuk ne mindet a, a hatalmas bogár, meg ilyesmik, és, vagy valahol a táskát kell vinni, Közben tudtak lehívni mindenféle turretet, ahol védeni kell, helyeket, ez a kurva jó. 2015-ös játék, szóval kb. 6 éves, de még ma is nagyon tudom ajánlani, és lehet egy gépen játszani úgy négyen, hogy egy egy, -egy kijelzőn, tehát hogy így van megoldva a, a, az egész. Tehát, hogy a kanapén leültök négy kontrollára, négyen, a kurva jó lehet szórakozni vele <gül> szerintem. Yeah. Mi mondjuk, mi mondjuk PC-n játszottunk azért Online, tehát neten. De úgyis valami rohadt jó, tehát bármikor leülni. Ha valaki szereti az izometrikus nézetű cuccokat, meg koopban játszani, akkor rohadt jó. Elvileg random emberekkel is lehet, tehát úgy működik a dolog, ha te becsapódsz egy küldetésre, ahol mit tudom én, kettő, 4 négyen lehet játszani, akkor elkezdett el tolni, és akkor van olyan, hogy egyszer csak becsapódik melléd valaki, és akkor kimászik a droppotból, és elkezdővöldözné is. De hát itt a hangulatos az egész nekinek tudom ajánlani. Ez csak egy ilyen kis kitérő volt. Na de akkor mehetünk is tovább. Még mindig maradva Igen, a ps, a PS mindig, ez még mindig a PS-vonal, bár igazából nem teljesen. Ugye ami miatt felkerült itt ez a téma, ez a First Class Trouble, amit most uh, a State of Play nevű PlayStation event mutattak be, legalábbis én itt hallottam róla először. Javítsatok ki, hogyha ez már valahol kint volt előtte. Én tőletek hallottam először, de, Már volt egy szó szerintem róla, ha minden igaz, de itt, itt volt egy komolyabban bejelentve. Amit itt az adás előtti beszélgetésben megállapítottunk, hogy ez amúgy egy szép grafikával ellátott ömangász. De igen, ez egy ilyen aszimmetrikus multi Layer, játék lesz, ahol euh, javíts ki a tévedek, Miki, nem emlékszem a számokra. Két ilyen szabotör van, és mennyi normál játékos? Ó, azt nem tudom, de azt tudom, hogy két szabotőr van, és ugyanúgy kell a feladatokat csinálni, és euh, szivatni kell a másikat, amennyire csak igen. lehet. És azt hiszem, hát tizen vagy, ki... vagy tizenvalahányan lehet maximum. Lehet, hát, én, én erre nem emlékeztem, a... hogy négy vagy hat. De hát, nem tudom. Az olyan, hogy sok <laughs> fős egyszerre. És igen, mint az ömangász, hogy ö, mindenféle. Tehát azt, mint az a story, hogy valami gyilkos, mesterséges intelligencia ö, meg akar ölni mindenkit egy ilyen űrhajón, és akkor van két ember, aki ilyen impostorként segíti ezt a mesterséges intelligenciát, a többiek meg, meg akarják akadályozni ezt, hogy ő, ő átvegye az irányítást a hajó fölött. És ugye megy ez a, ez a mutogatás, tudod, hogy ne, nem tudod, hogy kikivel van, és... Igen, uh, igen. És például amúgy vannak nagyon ötletesek, tehát ilyenek voltak a trailerben, hogy uh, úgy lehet átmenni egyik pontból a másikba, hogy egy kontrollpanelen nyomsz egy gombot folyamatosan, Azonban, ha te egy imposztorral mész oda, és ő közben elengedi a, a gombot, akkor a híd letyúkódik te meg leesel. Mondjuk ezt tetszett nekem is, hogy, hogy nem olyan, mint az ámongázban, hogy csak hátba késeled, és ennyi. Igen, igen, igen, hanem, hanem úgy rendesen lehet. Igen. És mondhatod azt, hogy jaj, tönkre vagy valami. Igen. Igen, és igen, igen. helyetik. <gül> <gül> és e, ugye ezt, ezt, ezt én most tőle tudtam meg, Miki, itt az adás előtt, hogy ez, ez benne lesz most a következő a novemberi PlayStation Plus előfizetésben. És így most ide tettem még így mellé, hogy így a másik két játék, ami, ami jön ez a Kingdoms of Amalurnak a Reler Reckoning <gül> Tehát ez a Remastered Editionje, aminek az eredeti, az én S egy friss játék, tehát 2012-ben jelent meg talán. Üzen én most nézem, ezt én nem is tudtam, hogy ennek az R. a Salvatore írta, vagy ő adta, a, vagy ő hozta létre ennek a játéknak Igen. a világát, meg a Lort. Emlékszem, hogy nagyon sok, nagyon sok pénzt beleöltek ebbe a játékba, és mmo terveztek, és ez mondjuk látszódik is de. a játékon, mert Aha. nagyon sok benne az üres rész, hogyha játszol vele, mert ugye ez egy személyes RPG lett végül, de amúgy nagyon sokan szeretik meg, meg nem, nem, nem is volt rossz játék, szerintem. Meg, meg, meg nem tudom, tehát a, a sztorit én most így bizadalommal fogom fogadni, mert Szálva Tórénak én több könyvét is olvastam, ő egy elég neves uh, fantasy író. Mhm. Uh -huh a másik játék, ami még benne lesz, vagyis hát a harmadik, az a Knockout City, ami egy ilyen kidobós MMO, vagy hát ilyen MOBA. <gül> Inkább PVP. <gül> Valami. Hát jelj ja, ja. De hát nem tudom. Én az ajátszottam egy keveset így bétában de nekem annyira nem jött be. Van, lehet, hogy azért... Mert azt... Én többször is mondtam, hogy ugyanúgy, az, azt hiszem az ijére adja ki a játékot, igen. És van, igen. igen, igen. És, és van nekik egy Rakit Arena nevű játékuk, amik szerintem sokkal jobb, és valahogy ennek adtak egy kurva nagy marketing hype ennek a játéknak, az meg úgy emlékszem, annak idején nem nagyon kapott túl sok. És szerintem az egy sokkal jobb játék, és arról már így levették a kezüket, és kijönnek ezzel, ami igazából tényleg annyiról szól, hogy rohongátok körbe egy pályán, felvesztek labdát, eldobjátok, és ha a másik emberke. Éppen nem, jókor nyomja meg az elkapom gombot, akkor eltaláljátok veled. Jó, vannak különböző labdák, tehát mit tudom, van olyan labda, ami egy ketrec, és hogyha eldobod, akkor a másikat bezárja egy ilyen, és akkor ő lesz a labda, kvázi, amit egyébként meg is tudsz csinálni egy gombbal, labdaként összetudsz labdának gömbölyödni, és akkor a csapattársat föl tud kapni és eldobni. Mint egy labdát, tehát hogy vannak benne ilyen mechanikák, amit tök jó pofa, de lényegében ennyi az egészen kidobós meg még egy játék, amiben lehet farmolni a Battle pest -e is mond mert, mert az is van benne. Hát, de ezzel behúzzák az embereket, hogy az is játsszon valaki, meg kurvára rúgja. Igen. <gül> ez, ez teljesen, teljesen oké. Okay. Ja, de erről, ennyit tudok én is. Köz, közben valami felírt mm, Én ez? írtam fel. Ugye mm. ja, mutko bejelentették a GTA 3, a Vice és a San Andreas felújított változatát, csak akkor még nem láttunk belőle gameplay-t és most múltkor egy most jutott eszembe, igen, és az a baj, hogy néztem végig ezt a videót, ahol bemutatják, igen. hogy milyen volt és milyen lett, és azon gondolkodtam, hogy ez a Mafia első részének a remake mellett, ez, ez nagyon kevés. És értem, hogy ez egy remastered, tehát igen. hogy ez nem remake, tehát értem, az más kérdés, hogy szerintem ezek a játékok megérdemelték volna legalább egy-egy remake hogy legalább az egyiket remake a három közül, mondjuk a GTA 5 nek a grafikus motorjával, Hát sok tényleg nem csináltak vele. Hát egy kicsit a fényerőt feljebb húzták, meg a textúrák, mint hogyha a tisztábbak, A kapott. Igen, mm. meg a, meg a fény árnyék változott, de, de tényleg is sok különbség nincsen. És az az érdekes, hogy mielőtt ezt az egész játékot bejelentették, voltak ilyen módkészítők, ilyen elkészített módok, amik szebbét a játékot, azt az összeset adták meg, letörölték. Hát, és jelványos. Igen. Nyilván, mert akkor látnák, hogy ők nem csináltak semmit. Így van, hát így is mondták, hogy a, a, fe, a felmodott GTA <gül> sokszor jobb, jobban mutat, mint, mint ez, amit ők csináltak hivatalosan. Bár mondjuk ez visszatérő probléma, mert emlékszem annak ide a Skyrimnek a felújított változata is köszönő viszonyban nem volt azzal, amit moddal ki lehetett belőle hozni. Tehát... Jó, mindegy ez lesz a hivatalos... Jön PC-re, meg nem a skyrim a módolók közönsége az, az legendásan jó. Ez igaz, ez igaz. Hát igen, ott, ott van is mód, De mondjuk így, hogy a Rockstar törölt GTA-módokat, akkor ezek szerint a gta is rossz. <gül> mondjuk ez igaz. <gül> jó, úgyhogy jön PC-re, PS-re, Xbox-ra, mindenre, hát majd kíváncsi leszek, hogy ez hogy fog kinézni valóságban. Meg amúgy mondták, hogy nagyon nem akarnak belenyúlni a játékmenetbe, de hogy a, a célzási rendszer meg egy-két dolgot azért modernizálnak. Csak így, hogyha a játéknak az alapja úgy marad, nem tudom, hogy ezt hogy fogják modernizálni, mert én azt hittem, hogy tesznek bele, fedezék rendszert, vagy ilyesmit, de így ezt most konkrétan nem tudom elképzelni. É én csak azt nem hogy hányszor tudják még ugyanazt eladni. Ja, igen, igen. Jó, hát egy darabig GTA 6-ot nem kell csinálniuk, hát a GTA 5-öt veszik. Hát persze, de most ott az 5 az öt, öt is kint van, talán PS3, 4, meg most 5-re is kiadják. Igen, igen. É. És az is valami felújított változat lesz PS5-re, de ott is hát sok minden nem lesz szerintem sokkal szebb. Hát majd kiderül. De ezek után annyira nincs benne bizodalmam, hogy őszinte legyek. Hát nem tudom, nálam ez már kicsit így átcsúszott a lónak a túloldalára, hogy... Eladtuk mindenkinek PS3-ra, aztán kiért a PS4. Ja. Eladtuk PS4-re is. És főleg így, igen, hogy mondták, hogy a ja, megcsinálták, <laughs> Igen, akkor most a modokat jól letétjük, és akkor. Hát én, ja, én, én ez ezt az ötre mondtam, mondom. de igen. De az ott az is ugyanúgy ugyanúgy átteheted. Tehát egy számot átírasz nyugodtan a végén, <laughs> akármelyiknek. <laughs> Én amúgy azt hittem, amikor bejelentették, hogy olyasmi lesz, mint tényleg, mint a maffia egynek a riméki, ami szerintem kurva jól lett. A, a, és... azt, azt azért abban brutál mód, tehát a, az, az egy rimék. Igen, és, és jó is, tehát hogy jól megcsinálták, tök jól tisztelettel álltak az alapanyaghoz, és ahol bővítettek, ott bővítettek, ahol jól állt a játéknak, és én azt hittem, hogy itt is úgy lesz, mondom, legalább az egyik a három közül, mondjuk a Vice City-t gondoltam volna, mert mindenki a a vice city is feeling GTA a hatot akar, meg, meg a GTA 5-re is mások azt hitték, hogy legyen Miami, meg ilyenek, Mondom, oké, okay, akkor az, a 3-at meg a San Andreas-t egy kicsit csak felturbozzák, és akkor a vice it t meg újraalkotják. De hát akkor ezek szerint ez nem így fog működni. Hát, de sok is, sok. Nem is hívják műméknek, hanem remaster Én azt értem, én de hát. Én azt hallottam, hogy a régi verziókat azokat el is távolítják a stól. Igen. Tehát nem csak a modok vannak leírva, hanem később már nem lehet megvenni a régieket. Igen, és külön-külön hát, sem tudod ezeket jön. megvenni, csak egybe 60 euróért vagy 70 ér, azt hiszem. Mondjuk azért a szép csomag. Igen. Három, három játék egyben, azért ebben van content. De givel. Jó, ha hát majd meglátjuk még. Lehet, Jó. hogy még a Rockstar visszakozik, mert eléggé sok negatív visszhangot keltett a... a... Igen. a igen, igen. Én, én így mondom, hogy inkább volt negatív visszhangja, mint pozitív. Igen, igen. Majd a gta re még visszatérünk amúgy ma. Mondom. Ma? Igen. Na, Na hát most én, most én beszélek. Most jó, jó. Akkor én akkor beszélni. És az asztalba. Mi meg csendben maradunk akkor. Most egy kicsit, a, aki, aki nem szereti a VR témát, attól most, most köszönjünk-e, sziasztok! Most foly lett volna a Craig lelép amúgy. <laughs> hát majd meg is nézem, hogy itt van-e még jó így itt van. Okay. Neki ne el, neki kiabváld el. <sínt> <sínt> Na, beszéljek addig, hogy itt van, Gyorsan fogom, gyorsan a Na, először egy VR játékról beszélnék, ami nem rég jelent meg, ez az Unplugged Air Guitar nevű uh, Quest 2-re megjelent játék. Ugye a Quest 2-nek van készkövetése, és ez az Unplugged Air guitar, talán a nevéből ki lehet találni, ez régi gitár Tehát, hogy konkrétan <kíns> kicsit hasonlít a a híróra, csak itt egy VR headseten kívül nem kell más, és itt most arra gondolok, hogy a VR headsethez tartozó irányítók sem kellenek, mert a kezedet nézi meg, vagy a kezedet követi maga a headset, és azzal kell kvázi pengetni a levegőt, meg lefogni a nem létező gitár nyakán a hangokat, és valami elképesztő durván királyú sikerült. Hát én ezt a játékot úgy vettem meg, hogy Állati jó, ezt ki kell próbálnom, de nyilván szar lesz, mert az irányítás nem tudják jól megcsinálni, úgyhogy majd nyomok egy refundot, és akkor elmondhatom, hogy én ezzel játszottam, de azért mégsem adtam ki a pénzt, és a vége az lett, hogy eszembe nem jutott ezt visszaadni, mert annyira kurva jó megcsinálták az egészet. Hát maga a készkövetés azért nem 100%-os a quest játékoknál, és itt azért az elején a tutoriál az el is mondja, hogy így törölgesd le a szenzorokat, meg kapcsolt fel a villanyt, meg hozzá be még egy plusz reflektort, hogy még jobban lehessen látni. Mert ugye a, a quest lévő kamerákkal működik a, a készkövetés, hogy azok kvázi úgy működik egy kicsit, mint a, az Xbox-nak a... Hú, hogy hívták ezt? Kinect. Lehet Igen, az az köszi. Tehát hogy a Kinect, így, hogy így a kamerákkal látja, hogy hol a kezed, meg hogy tartod, meg minden és ebben a játékban tök jól működik. A játékmejanik az kb. az, hogy van egy gitár, amit így VR-ban elhelyezel a VR térbe, hogy így kényelmes legyen, a, attól függ, hogy hogy állítod be jogkezesre vagy balkezesre, az egyik kezeddel lefogod a hangokat, amik úgy vannak megcsinálva, hogy azt, azt nézi, hogy melyik ujjailat hajlítod be ott a gitárnyakánál, és akkor ezt így jelzi, és kis bogyókkal, meg az ujjjail is elszíneződnek, hogy most melyiket érzékeli is. És az a lényeg, hogy az, az legyen behajlítva, és akkor úgy kvázi lefogod magát a, azt a hangot. És a gitárnyak az több részre van osztva, úgyhogy nem olyan, mint a gitárhíró teljesen, hogy csak le kell fogni a hangot, hanem arra is kell figyelned, hogy hol tartod a kezed. Tehát kvázi tényleg amit a gitároznál. <gül> Annyi különbség, hogy nem ö, lefogod a húrokat, hanem csak úgy tartod az ujjadat, ahogy kell és tök jó számok vannak benne megcsinálva, és, és az egész működik. Közben a másik kezedben nyilván kell pengetni is, és ilyen, ilyen rohadt bonyolult, tehát ízin a játék olyan, hogy így vért húgyozol, <gül> is nekem, mert így nem tudom, hogy kezdőként még nem tudom, mennyire nem vagyok benne, de tehát figyelni kell arra, hogy mikor pengetsz, hogy tartod az újaidat, hol tartod a kezedet a gitárnyakán, de az egész valami annyira, annyira király, hogy ugye megvan csinálva a VR-ba teljesen egy ilyen a közönséget úgy Félig, meddig látod, mert nyilván ők a sötétségben vannak, tehát, hogy látod, hogy ott vannak meg, hogyha elcseszed, akkor elkezdenek megdobálni dolgokkal, és vége is lesz a koncertnek. Ha meg jól csinálod, akkor meg hallod, hogy így fel vannak tüzelve, és akkor ide kiabálnak, hogy ez az, ez az. Meg az egésznek a hangulata nagyon tök jó meg van csinálva. Most nem ide az együttesnek a, a neve, ahonnan a gitáros az, az a tutoriálban kvázi egy poszterről beszél hozzád. És akkor ez úgy elmondja, hogy mit ke mire kell figyelni, meg minden, és akkor ő így néha, így a, a számok végén az így mondja, ez az nagyon király voltál, meg van egy ilyen ez egy kis grafikon, ahol mutatja, hogy mennyire voltál jó. A, a számok azok ilyen tök jók, tehát van benne Ospring, Tination D, meg még egy csó minden, amit később elvileg lesz talán. Ú, mindegy, látom a számlistát, majd berakom a, a notes-ba, és akkor meg tudja mindenki nézni. Az egyedüli problémám a játékkal, hogy rohat nehéz, és ugye különböző ilyen gyűjtemények vannak, ahol ad egy pár számot, és a továbbjutás az úgy van, hogy mindig meg kell csinálni valamit. Tehát mit tudom én, játsz három számot gold nehézségi, vagy gold. mondjam Tehát easy fokozaton szerez meg a gold lemezt annál a számnál. Ami azért nem annyira egy könnyű. Tehát ott azért elég sok ilyen kombót kell lenyomni, hogy nem hibázol folyamatosan, hanem jó fogod le. És tényleg nem egyszerű a játék. Meg oda kell figyelni rá, hogy tényleg legyen. Legyen elég fény, meg mit tudom. Én néztem róla videókat, úgyhogy meg lehet csinálni, csak én vagyok béna. <gül> Tehát én a golda is úgy izzadok, mint az állat, és így töltöttem fel. Facebookra képet, hogy a ah, végre sikerült valamit megcsinálom, és se, örülök, és így rögtön egy ismerősön, hogy jaj, a világra angolista tizedik. Ó, mondom, oké. Okay. Köszi. kösz a biztatást, hogy van, van azért annál. Én meg ilyen, mondjuk ilyen, nem tudom, ilyen, ezer körül vagyok kb. Ja, és azt, azt néztem, a vites... Itt a gameplay-ről bocsájt közül vágok, csak így néztem, néztem. Így a gameplay-t is, mert mindenért azt néztem, hogy úgy lehet, hogy könnyebb lenne játszani, hogyha valamit fognál a kezedben, nem? Hát mert, nem tudom. Mert néha nem. a kezedet nehéz belőni, hogy az hol van a, a sávhoz képest, de hogyha mondjuk fogsz egy seprűt, nem. vagy akármit, akkor ott lehet, hogy könnyebb csúsztatgatnod. Nem, mert amúgy úgy működik a dolog, hogy amikor te lefogod a gitárnyakát, neked nem kell arra figyelned, hogy az hol van. Mert ahogy ja, mozgatod a kezed, tudom, megy csak úgy lehet, hogy, hogy lehet, hogy az agyadnak lenne könnyebb, úgy értem. Tehát, hogy ott ja, valamit fogsz, hát, hogy nem a levegőben van, és ide-oda csúszkál a kezed, hanem, uh -huh. hanem úgy nagyjából valami, valami legyen a kezed ügyében. Nem biztos, hogy az úgy működne, mert ugye azt nézi, hogy hogy hajlítod be a kezed. Szóval, amit a kezedbe fogsz, az lehet, hogy akkor megzavarja a trekkinget. Ja, aha, aha. Valamilyen szinten. Meg egy csaj csinált videót arról, hogy való digitált volt a kezében, miközben ezt így csinálja. Szóval, ő így a, az immerziót, mondjuk így. És ott azért neki voltak problémái, bár alapból vannak, azért néha. Tehát nekem is van, hogy nem érzékel, hogy valamit csináltam, de ott valószínűleg az, hogy nem úgy állok, meg, meg ahogy a fényre esik, a nem tudom. Tehát, hogy tényleg azért nagyon jól működik ez a handtracking, amikor működik, de azért néha, hogy be tud akadni. Aztán milyen érdekes, áll. hogy ehhez képest a kinek úgy reklámozták, hogy a, az utolsó új mozgásodat is trekkelni fogja? Uh -huh. Ezek -e voltak a trailerben, és Még konkrétan, még most se tudják teljesen jól megoldani és minden külső tényt kizárni ebből az egészből. A Microsoft a tett azt fel is engedte, pedig az egy kurva jó eszköz volt. Igen. Tehát, igen. Hogy azt én is szerettem annó. Azóta az bele is építik ilyen robotokba, amik érzékelősek, hogy de nem azt csinálják, hogy legyártanak érzéket, amik rárak ráraknak egy kinektet, és akkor ez a robot most már látja a környezetét. Ami igen, nem az kurva az jó volt. volt. Nekünk annó volt egy Xbox 360-unk, mi azzal teslommal rengeteget játszottunk, ilyen mindenféle... Hát jó, ezt most így... mond ki a Just Dance-t. Nyomtuk neki a Just Dance-t <gül> ezerrel. Meg volt ez a... Ó, az volt itthon is a tévében, ez a, amikor ilyen falon mindenféle mintázat, és akkor tudod, hogy, hogy ne lökjön bele a vízbe, oda kellett állni, összekucorodni. Nem tudom, mi volt talán, ez volt, vagy a fal. <gül> így kreatívan. Az úgy, ilyeneket, úgy. azt nagyon éltük rajta. Na. Egyébként azt csodálkozom rajta, hogy azt a Microsoft figyelengedte, mert maga a Jazz Dance az még a mai napig nagyon népszerű, cucc. Jó, mondjuk egy vezérlőt építeni csak egyetlen egy játékhoz, mert ott azért elég sok játékot akartak ők. Szerintem ott volt egy olyan ambíció bennük, hogy majd azt a kontroller dolgot el is engedjük, az nem fog kelleni, mert mindenki a testével fogja irányítani, mindenki. Aha. És aztán valahogy az annyira el nem jött be. Én egyszer talán egy, egy nagyon régi play amikor még menő volt a ez a Kinect, akkor próbáltam ki, és amúgy tök jól működött, tehát így ugrálni a, a tévé előtt, csak lehet, hogy az volt a baj, ami egyébként most a, kicsit a VR-nál is probléma, hogy az, az a réteg, aki, tehát a gémereket, akiket meg akar fogni ez a, ez a cucc, ezt nem lehet azzal megfogni, hogy amúgy most föl kell állnod, és ugrálnod kell, mert a franc akar ugrálni, hogy te játssz, Já, Lehet, és igen. És akkor ott van, hogy a kinek sem azokat, viszont behúzott egy másik réteget, akik meg mit tudom, én szeretnek Akár a tévé előtt, vagy monitor előtt. És az is olyan egyébként rohatul el lehet benne fáradni. Tehát most gondolja, hogy át, agyonugráni nem kell, de az egyik kezedet folyamatosan tartod és húzogatod egy nem létező gitárnyakán, a másik kezeddel meg pengetsz, mint az őrült. És amúgy kurva jó mechanikák vannak benne tényleg. Tehát valamikor nem is kell pengetni a kezeddel, hanem csak így átszlájdolnia a gitárnyakán, és akkor ott tartani meg van olyan rész, amikor, mint az őrült, úgy kell mozgatni a gitárnyakán lévő ujjaidat, és akkor ezek ilyen annyira föl tudják az embert spanolni, mert közben szól a jó zene, amit, hogyha nem cseszed el a pengetést, meg a lefogást, akkor még jól is szól, <gül> mert ugye aztán a, azt a gitárhirónál is van, hogyha valamit rosszul pengetsz, akkor így mint mintha így, így hallod ezt a mellépengetős gitárhangot. Igen, igen, igen, igen, igen és így annyira behúzza az embert az egész, hogy ott, ott vagy full 3D-ben, kurva jól néz ki a gitás, nagyon jól megtudták oldani azt, hogy, hogy ahogy mozgatod a gitárnyakát, úgy megy utána ez a, ez a kvázi ez a pálya, ahol látod előre a hangokat, hogy hogy kell majd lefogni. De ez így teljesen, teljesen jól működik, és eszembe nem jutott fándolni a játékot. Annak ellenére, hogy amúgy tényleg rohadt nehéz. De szerintem fogok vele majd még szenvedni. Meg azért rá kell érezni. Tehát nagyon sokan írtak hozzászólást a játékhoz, hogy szar, meg így, meg úgy, meg amúgy. Meg És akkor igazából so sok dologra figyelni kell tényleg a, a készkövetésnél Tényleg amit mondtam, hogy fény az legyen, meg, meg arra is, hogy hogy nézel a, a kezeidre. Mert a például a pengetős kezedet úgy tartod, vagy úgy nézel, hogy az egyáltalán nem látod, akkor nem tudja követni a kamera. És akkor, akkor meg az lesz a baj, hogy nem nem úgy pengetsz, vagy nem érzékeli a pengetést, mert nem tudom. Az ilyenekre azért figyelni kell a játéknál, de ha tényleg erre odafigyelsz, figyelsz, akkor mindent tök jól fog működni. Tehát akkor ne este a sötétbe próbálj meg. Ezt egyébként mondja is a poszteren lévő rocker csávó, hogy ez nem a hogy is mondja, hogy nem az anyát sötét pincében kell játszani ezzel a játékkal. <tot> az elég keményen beszól a gémereknek, <tot>, hogy így mindenki, minden gamer az, az anya sötét pincébe játszik, szóval most ezt ne, ne úgy játsszátok. És amúgy az is tök hangulatos a maga az én tutorial csávó, aki ott nyomja, meg így a számok között, meg az egész tényleg tök jó meg van csinálva a menü is, ahogy így lapozgatod a lemezeket, akkor kiválasztasz egyet, minden, minden készkövetéssel, tehát az egész játék úgy működik, hogy mikor ezzel játszom, akkor kontrollerekhez hozzá sem szoktam nyúlni, hanem már eleve a úgy indítom el, hogy készkövetéssel, és akkor tényleg semmit nem kell. Uh -huh. nem kell csinálni a kontrollerekkel, tehát ez arra van kitalálva. És, és tök jó műző. Az műző műző, úgy, úgy tök, tök Én mondjuk nagyon. amúgy nagyon szerettem ezeket a, ezeket a ritmus játékokat. Tehát a gitárhíróból nem is tudom talán három vagy néz, hány rész meg volt hom belőle, meg a rockband. Ezek, ezek, ezek, a, ezek valahogy szokciói. úgy eltűntek. Igen most Melyikre jönnek ki? Itt van egy, van egy hát, pár. Ugye ott volt a jem, no. Saber. <coughs> ja, igen. igen, az is például. Meg akkor van. Ja, egy csak ilyen... én pont erre, erre a, a gitározósra erre. Erre gondoltam, tehát ott azért a, a gitárhírónak rengeteg része volt. Ott legalább Tudom, hat. Azt nem nagyon viszik tovább, jó. Tehát egy új playstation ra már nem. És amúgy nem... Pl Egyre megjelent, de hallod, sehol nem lehet már kapni TP-ig, bár eltúlta már hajlandó lettem volna ebay-ről, vagy innen-onnan megrendelni, de, de egyszerűen nincs. Érdekes, érdekes. Pedig az is egy népszerű játék volt, nagyon. Hát Igen, arra... igen. meg ott volt a rockband, annak is kijött több epizódja, ugye különféle együttesekre ráfókuszálva. Más a... most nem ügy a szembe, talán ez a kettő volt, ami ilyen nagy név volt a sorozatban. Valami kiött egyébként VR-ra is a rockben címen. Gyere is keresek. Meg, meg nem tudom, amúgy ami ne, neked mondjuk lehet, hogy ilyen hasonló lehetne, van ez a játék, hogy Rocksmith, azt ismered? Aha, vágom. Az meg igazi gitár kell konkrétan. Nekem megvan, meg van is itt mellettem egy gitár, nem Ekem tudom, mennyire van lehet hozzá, <gül> Mert amúgy valami kábel kell hozzá, hogy össze tud kötni a géppel, és azt, igen, ha megveszem ha hozzá a, a játékot, akkor add is hozzá. De, hát igen, igen, igazából egy ilyen usb és hát is egy hangkártya, ha úgy veszük, mert ugye az egyik vége ez a 6-3-as jack, ami megy a gitárba, van közte egy ilyen kis dongol, aminek a másik vége meg usb megy a gépbe, tehát egy hangkártyaként ismeri fel, a, a, a PC, meg ugye ez megjelent konzolokra is, de egy, ez egy kurva jó játék, tehát hogyha valaki így, így tehát igazából nem tudom mennyi körül mehet, most ilyen 10 pár ezer forint volt ez annó, így től, ha valaki így meg akar tanulni, gitározni, szerintem simán megél egy ilyen alapozás, oktatást, addig se kell tanárnak fizetni. Nem most sem belőle az új majd azt mondták a Ubisoftnál, hogy elményleg jön az új, és hogy a régét meg lelövik azzal a lendületkel. Ah. De hogy ebből ah. mennyi igaz, azt nem tudom, mert ne a Ubisoftnál vissza visszamondanak is. mindent. És ez a, ez a rockband, ez hogy működött? Azt is valódi gitárral kell játszani? Azt nem. nem, nem, nem. A, nem, a gitárbíró, igen. Ez full ugyanaz volt, tehát... Mert jött, jött ki egy kiegészítő, a, még emlékszem, a, még az első VR headsethez, a, az Oculus Rifthez, Ugye a dobozban volt valami kiegészítő, amit eh, direkte ez a band VR-hoz, és most nézem a band VR, hogy az hogy néz ki, és ott a csávó valódi gitárral, tehát a gitárnak a nyakának a tetejére ráfogatja az irányítót, ezzel a kiegészítővel, és akkor a valódi gitárra nyomottja mint az állat. Hát nem, nem tudom, én erről nem hallottam. Ezt lehet, hogy a VR-nál így van. De a, a régen, emlékszem szóval az a gitár kellett. volt... Meg ott az volt, hogy a rock band volt az első, ahol nem csak a gitár volt. Ja, igen, mert a dobolni Mi? is lehetett, meg énekelni. Meg, meg énekelni, énekelni. ha. Fú, mennyit nyomtuk amúgy Tesómmal a izét, a fú, talán Guitar Hero Warriors of Rock volt, és megvettük hozzá a mikrofont. Tesóm nyomta a gitáron, én meg énekeltem. Hát, <gül> <be> jó volt. <gül> Emlékszem, egyszer csaptuk egy olyan születésnapi bulit itt nálunk, kivittük a izét hogy a teraszra a tévét, meg konzolt, minden, és akkor karaokiztunk gitárhíróval. Szomszédok nagy örömére. Hát miért, abba csak jó zenék szoktak lenni amúgy, minden gitárhíróban jó zenék voltak, úgyhogy biztos örültek neki. Hát igen, csak mikor húsz részeg állat egyszerre énekli a queen a Bohemian Rhapsodit. Azt valahol még talán van róla egy videó felvétel is. Azt, ha, ha felvalóan lát, az nyugodtan belinkelhetjük a sorozó gondolját. É, nem tudom, nagyon rég akadtam már bele. Na jó, de ez a ezt, ezt tudom, tudom, mindenkinek aján. akinek van Quest 2, és szereti a, a rockzenéket. Mondom, amúgy tényleg, tényleg rohadt jó zenék vannak benne. Ugye meg is keresem a songlistet, mert múltkor megtaláltam. Tudjak mondani pár, De mondtam a Ospringert meg a Tenacious deed Hol a búbánatban vagy? Ottkor megtaláltam olyan gyorsan, aztán most nincs itt. Tracklist, ez az. Aha, itt van, itt van. Egy párat én sem ismertem, a azt szerintem az valamennyire ismerik. Igen, igen. Akkor a Garbage, szerintem az is némileg. The Clash, Na, ja, há Vannak itt nevek. Úgyhogy igen, oh, hát igen. És, a most megtaláltam játé... én is közben. És a játéknál ki van írva, hogy... Tehát in-game tranzakció, tehát mikrotranzakció várható benne. Egyelőre nincs benne, de akkor ez így előrevetíti, hogy a későbbiekben majd lehet, Hát ez, van, ez, van. ez ugyanez volt az izével is, a rocksmith hogy kijött egy alap tracklisttal, aztán szerintem megszámlálhatatlanul az... sok DLC kijött hozzá. Igen, tehát Steamen is emlékszem még van. A b is ez van. Mondjuk a b c annyi annyi az előny, hogy ott az moddolható, tehát ingyen is tudsz bele tenni számokat. Hát ez az unplugged, ez kérdéses lesz-e valaha moddolható. én nem nagyon látok rá itt, mert eleve csak Quest 2 jelenik meg, ami, ami egy kicsit nehezebb benyúlni. Mondjuk a bicében is megoldották, hogy a questes verziós moddolható. Hát akkor lehet, hogy majd itt hát is megoldja valaki. Hát lehet. Hát itt de... azt jel, 23 szám van benne. Ö, ez így fel van osztva, tehát vannak ilyen szintek, és akkor a szintek közt át kell jutni, hogy de azzal játszhatsz. Mm -hmm. Tehát az elején, elején nagyon hamar unalmas lesz az a párszám, ami ugye a kezdő csomagban van. Jó, mondjuk az első szinten viszonylag könnyen át lehet jutni, de utána már vicces, hogy azt mondja a játék, hogy normálon platinázzál egy számot, úgy, hogy, hogy goldozni is kurva nehéz. <gül> <gül> tehát, hogy mi, mi az isten? <gül> tehát, hogy mi, mi? De azért úgy, megnézi az ember YouTube-on, tehát nem lehetetlen. Tehát én azért így én ismerem a korlátaimat, és tudom, hogy ez nekem még odébb lesz. De hogy meg lehet csinálni, hát látszik, hogy nem az van, hogy ú, amúgy nagyon szörös az irányítás, ezt meg se lehet csinálni, hanem tényleg vannak emberkék, akik platináznak számokat, mint a. Ha jó, az hát a... ez régen a gitárhiroban is így volt. Tehát a, valaki a legnehezebb fokozaton, ja, meg jaj. felgyorsítva, bekötött szemmel, meg nem tudom. Tehát... <laughs> igen, igen, igen. De vannak igen. ilyen elveteműtek. Ja, úgyhogy a maga ez leckázat képes legállapabb gitárhírós videó, amit láttam, amikor az a de ért akartam mondani, hogy Dragon Force-nak a száma volt, azt hiszem a legbaszóbb ja, igen. szám. Igen. benne, igen. és a srác megcsinálta úgy, hogy úgy tartotta a gitárhíró kontrollert, mint egy hegedű, és egy ilyen hegedű vonóval nyomta a pengetést. Igen, arra a számra emlékszem, hogy nagyon sok videó van fenn a neten, hogy valakik nyomják. Az, azért is durra a szám, mert hogy elég hosszú. Igen. Pörökben de rengeteg a gitár. tehát... Így, a gyors. És és így végig nyom nézével, úgyhogy nem hibázó közben mondjuk. az... Igen, de gondolom egy pár órát eltöltött az, az számnak a társaságában gitárhíróval. Hát itt is lehet majd. És de mondom, itt ennél a játéknál az van, hogy izinél az van, hogy. Mert, hogy, mert érted? gitárhíronál izinél az iápecső, tehát a nagymama is. De itt ízinél az van, hogy hogy fogom le, hogy mozgatom, hogy ezért. Tehát, tényleg azért oda kell figyelni rohadtul. Hogy, hogy mikor pengedsz, mert, mert úgy megcsinálja, hogy nem is mindegyik esetbe kell pengetni, amit nem, nem ad hibát, hogyha pengetsz akkor, amikor nem kéne, de hogy sokkal nehezebb úgy csinálni, hogy mindig pengedsz, érdemes odafigyelni arra is, hogy mikor pengetsz, meg mikor csak ott tartod a kezed, meg mikor húzod át, meg, ó, fú, nagyon, nagyon nehéz, tehát így sokkal nehezebb, mint a videó, videóban látszik. De így party is tök jó, szerintem, tehát az akinek van én most itt a, arra lennék ki, hogy így én, aki így minimális szinten tud gitározni, hogy nekem milyen hmm. élmény lenne. Hát ott voltak, akik páran írták, hogy ők profi gitárosok, tehát hogy ők nem ezért, gitáríróban profi gitárosok, hanem úgy, úgy eleve, és hogy nekik azért annyira nem jött át a dolog. De ebben benne lehet az, amit mondtam korábban, hogy azért oda kell figyelni, hogy hogy, hogy játszol te mert Elég, hogyha nem figyelsz oda, hogy a pengető kezedet lássa, és akkor simán van, a, aki úgy gitározott, hogy nem is néz le, le Aha. Hát, nem, nem is néz le, és a magad elé nézel, és így nyomod érted? Most csak, csak a kezedet nézi, és nem látja a pengető kezedet az eszköz, akkor ott már probléma lehet. És tényleg kicsit érezni is, hogy de jó lenne, ha lenne egy kamera, ami csak az egyik kezedet nézi. És ami, ami érdekes, hogy én azt hittem ennél a játéknál, hogy majd a lefogó kezed lesz a, a durva, mert ott azért tényleg. Nagyon oda kell figyelni, hogy hogy fogod le izé... Hát, meg ott hogy... nézi konkrétan a rendszer, ahogy Igen, láttam. igen, igen. Hogy ott, hogy, hogy ott lesz a probléma, és nem, tényleg a pengétőkéznél van az, hogy ha azt nem látja, akkor te nem pengedsz konkrétan. De ez kicsit fura, hogy egy folyamat a kezedet kell nézni, és úgy játszol. Értem, hogy na, miért, de... csak fura egy picit. Igen, igen, igen. Jó, nem, teljesen te alapjárat... nézni, azért... Ja, mondjad, bocs. Mondjad. Ja, nem csak az, hogy alapjáraton, amikor gitározod is. Oké, okay, hogy az elején azt nézed, Aha. hogy ú, most hova kell fogni, meg mit tudom én, ja. de hogy de egy, egy VR-nál most érted pont az, lenne, hogy nézed a közönséget, hogy hogy tombolnak, miközben te játszol. <gül> Jó, azért nem teljesen, nem, nem úgy, hogy nézni kell tényleg így, mint az a, a perifériás látásod is elég valamilyen szinten, mert a szenzorok úgy helyezkednek el, hogy valamivel többet lát, mint te. Csak ott is azért úgy ah. van a kamera, hogy, hogy ha már azért, meg nem elég, hogyha látja a kezedet, hanem látnia kell, hogy az egy kéz, és az úgy mozogott ami így kicsit, kicsit azért nehéz. És jó, ezen még tudnak javítani szoftveresen, szerintem simán, mert amúgy más játékoknál is lehet érezni, hogy ez a készkövetés dolog, ez még itt hagy némi valót maga után. Tehát van egy játék, ami, hát mondhatjuk, hogy nevezhető Tegdemónak is az a neve, hogy Hand Physics Lab, és ez csak arra megy rá, hogy készkövetés, és mindenféle dolgot csinálsz, a Gengázból például, jó, nem, nem teljesen, tehát ki kell venni ilyen üzéket ilyen dzsenga toronyból ilyen vezéket, elemeket, és kvázi tenni valahova, ennyit kell csinálni, és már ott érződik azért, hogy ott nem is az van, hogy tudod, lefelé kell tenni a kezedet, meg mindent, tehát ott tényleg látod a kezedet, és ott is azért ez érződik, hogy azért kicsit ilyen hektikus a dolog. Jó, nyilván, hogyha sokat segíteni a dolgon, hogyha egy teljesen egy színű szobába lennék, ami minden oldalról meg van világítva, és a kezemet tökéletesen látom, az, az nagyon sokat a dolgon, de... Lehet, hogy csak ez a probléma. Lehet, be kell kérezkedned egy üres műtőbe. Igen, Azot lehet, ez Igen. Tükröket kivinni, mert az is behetni be azonban. A... De elmúgy, nem mondom, lehetően olyan nagyon a Ja, úgyhogy viszont erről most ennyit beszéltem, szerintem egy is sokat, <gül> szerintem. Majd a trailer szerintem belénkelem, szerintem, szerintem. Mert jó, amúgy. Én sokszor megnéztem, hogy meg volt a játék, jó, ah, mekkora jó tréler ez, basszé. <gül> Mondjuk, ahogy ott játszik, ott egy ilyen szőkehajú csaj játszik, ilyen hosszú hajú, és mondom, é. és mondom, nem lehet úgy játszani, hogy ő játszik, hát a haja kitakarja kázi a szenzorokat a headseten, hát így lobogtatja a játéket. Ez egy tréler, te mióta hiszed el a trélereket, ne húzzál már Nem föl. hiszem el, <gül> csak ekkorát hazudni azért nem kéne. Tehát akkor hogy okay, hazudunk, hazudunk, viszont állati király. És tényleg, amit, amit a reklám mond, az a része igaz, hogy úgy kezdődik, hogy egész életedben erre készültél. Tudod. Hát mindenki szokott légitározni, amikor izé hal, valami jó számot, és akkor izé pengeti a levegőt, na hát itt konkrétan. Erre készültél. Tehát ez a játék, amire mindenki légitárral gyakorol már évek óta, csak még nem tudta. Most végre itt van. És megmutathatja. És a következő téma, az uh, szintén a VR fronton mozog. Tegnap volt ugyanis a Facebook Connect az idei, amin, hát többek között egy névváltáson is keresztül ment a Facebook. Nem a Facebook, mint weboldal, hanem mint cég. Tehát mostantól ugye, mert ugye ők már elég sok mindent csinálnak, és akkor úgy gondolták, hogy ezen a nyomvonalon azt fogják csinálni, hogy mostantól a cég neve az lesz, hogy meta, és ezek alá fognak tartozni ezek a dolgok. Tehát hogy most rájöttek hogy milyen cikki már, hogy Facebooknak hívják a weboldalt, amit csináltak, meg őket is. Ezt éle, ez tényleg furcsa, úgy így már hogy ekkora cégén nőtték ki magunk. Megösszevásároltak már minut. Amik csak azt csinálták, ja. addig nem volt gond. Ja. Hát, most övék ugye a Facebook, a vöj, Instagram, amit tudom én, a minden, meg ugye övék az Oculus. Egy az egybe. És ez a Connect, ez főleg arról szólt, hogy az, az egész VR-nak a kvázi a jövője. Én egyszerre vagyok így nagyon felspanolva, hogy hú, ez mekkora király volt, és egy kicsit csalódott, mert hogy amiket itt ezen bemutattak, amúgy érdemes végignézni, több mint egy órás az egész ilyen kínót, amivel kezdődött ez a, a Facebook Connect. Ugye itt a Zuckerberg beszél arról, hogy milyen fasz a minden, és így meg is mutatja amúgy ezeket a dolgokat. Csak egy a probléma ezekkel, hogy ezekkel látszik, hogy kvázi még ilyen koncepció szinten van. És tényleg mutat olyan dolgokat, hogy az lesz majd a jövőben, kvázi mintha néznéd a Ready Player vant Tehát, hogy olyan 3 d környezetben ott vannak a 3D-s avatarok mindenki, és akkor valamelyik ilyen fotorealisztikus avatarban van, amit tényleg rá hasonlít, akkor a másik egy kicsit ilyen rajzfilmes ebben. A harmadik csóka az meg teljesen ilyen, ilyen, ilyen pixelszintű animáció, egy ilyen robottal és hogy, hogy ez majd a jövő lesz, csak hogy mikor? Tíz év múlva? Tizenöt? Tehát, hogy én így arra számítottam, hogy most mutatnak valamit, ami kész van, holnap vagy le lehet tölteni, vagy megvenni, nem tudom, húsz dollárért, tehát, hogy bármiért, amit így, így mutogattak, és ez, ez, ez sajnos elmaradt, szóval ezt ugye, ez mindenkinek, aki ilyesmire számít. És a másik dolog, ami volt, hogy új headset érkezik elvileg jövőre, és ezt meg is erősítették, hogy jövőre jön, viszont konkrétan most nem csak, hogy alig mutattak belőle valamit, mert egy ilyen nagyon ilyen, ilyen homályos tízer volt, hogy így beúszik, meg mit tudom én, hogy ott van valami, meg beszélgettek arról, hogy nagyjából az mit tud, de hogy hivatalosan nem jelentették be, csak beszélgettek róla, hogy van ez az eszköz, aminek a kódneve, nem tudom, azt elfelejtettem, hogy mi volt, de hogy így konkrétan még neve sincs, csak így a, ilyen kódnév a fejlesztéshez, amit így használtak. És beszéltek róla, hogy miket tud, de hogy nem volt semmi az, hogy mit tudom, jövőre, mikor jelenik meg, csak hogy jövőre kijövünk vele. Ami most nem tudom, hogy azt jelenti, hogy már venni is lehet, vagy csak úgy jön neki, hogy neve is lesz, és bejelentik, és ára. Szerintem Ez utóbbi, lehet. amúgy. Én, én láttuk rá esélyt egyébként. Na most is sokan azt várták, hogy most bejelentik, és, és ára is lesz, meg minden. És volt is egy ilyen jelenet, mert nagyon jól összearatták az egész kínót, ott. tehát, hogy Zuckerberg sétálgat egy ilyen virtuális világban kvázi, és így uh, van egy rész, meg ami össze van kötve a házával, mert most az van, hogy nem csak VR eszközöket fejlesztenek, hanem eléggé kemény rányomultak az AR-re is, tehát már mutogattak ilyen prototípust ar hogy ők most azt is elvileg szeretnének gyártani, meg mert ki is adtak valamit a rayben bennel közösen, ami nagyon messze van még az okos eszköztől, mert kávázni annyit tudsz egy képeket meg videót felvenni, meg zenét lejátszani, tehát ennyit tud. Maga az eszköz az valami 300 dollárért, vagy hogy jött ki. Szóval az még messze van ettől az ártól, hogy közben amúgy láss is valamit benne, meg, meg a készkövetés, meg minden. De hogyha azt mondjuk megcsinálják, akkor ott jó Ez bár mondjuk mutattak ebbe a dolgok, ebbe a, ebbe a videóban olyan dolgokat, ami nem csak hogy de így ha elgondolkoz, akkor megcsinálhatatlan. <gül> tehát, hogy van benne olyan jelenet, amikor valami csajszél kint van a parkban, tudod, az még aki, hogy árben benézeleti a a kis szemüvegével a dolgokat, és akkor ott lapozgatja meg minden, tehát a kézkövetés, meg az ilyen szemelé kivetített dolgok azok szerintem már most is működnek valamilyen szinten, viszont utána összekapcsolódik egy másik csávó valaki meg, valahol máshol van, és közben a csajot megjelenik egy ilyen, egy ilyen virtuális hologramként, amit így, a, ah, azt hogy, hogyha nincs külső kamera, tehát hogy rajtad van egy szemüveg, akkor te hogy jelensz meg egy ilyen realisztikus hologramként valahol máshol, tehát az ilyen Hát okay, csak akkor, hogyha a másikon is van szemüveg, érted? És akkor odavetíti. Hát jó, de téged vetít ki. oké, az oké. Okay, okay. De hogy, hogy tapogat le téged, mikor rajtad egy szemüveg van? Az ja, valami értem. kamerának is kell lennie szembe, hogy, hogy téged ja, igen, értem. hogy levegyen, aha. Igen, igen, igen, vagy egy, igen. Vagy egy előre beállított avatárt rak a másik felé. Igen, fele. egyébként ez a másik, és ez is egyébként működik már. Tehát, hogy ez egy létező technológia, az, hogy fotorealisztikus avatart tudsz csinálni, csak nyilvánvalóan Csak nem ki még ki, egy a Hát nyilvánvalóan most az NVIDIának van valami ilyen. Nem az NVIDIának, mint Az epicnek talán. Vagy az nvidia Nem, az NVIDIának volt tényleg, amikor a legutóbb volt ez a. ez bemutató, hogy mutatták az új videókat. Igen, kárcát, igen, akkor a volt. Kiderült, hogy render ott. volt. Igen, igen, igen. Vége, az egész render volt. Én úgy tudom, hogy végig render volt, igen, a csóka. Ami igen, hoz, előre Nem mondták meg. És nem vette ezt a senki. És itt is mutatnak ebben a kínótban olyan fotorealisztikus csávot, így, így viszonylag közelről a fejét még körbe is járja, hogy így nem létezik, hogy ez számítógép grafika, tehát annyira életű rajta a minden, tehát a... nagyon beteg. És ezt már össze tudják majd kapcsolni azzal, és akkor most itt élek rá arra, hogy mit fog tudni az új headset, hogy ö, arckövetés lesz rajta, tehát a mimikádat le tudja, az arcmimikát követni, szemkövetés, tehát, hogy belül is lesz valami szenzor, és ezt, ha összekötjük azzal, hogy fotorealisztikus avatar, azért az már elég durva. Jó, mondjuk egyelőre nem ez a, ez a vonal lesz, tehát most még mindenki úgy fog kinézni, mint egy, egy viszonylag korai pixar karakter, ez, és ez már most működik. Tehát, hogy adott ki a Facebook egy ilyen Workroom nevű cuccot, amit már mindenki ki tud próbálni, akinek van ilyen, ilyen quest headset, és ki is próbáltam a munkához, hogy ö, lényegében egy ilyen virtuális tárgyalót hoz létre, amihez be lehet csatlakozni simán egy böngészőből is videókamerával, és akkor megjelensz, mint egy ilyen tévé. Meg hogyha valaki vr csatlakozik be, akkor meg ott az avatarja rendesen látszódik, hogy hazonászik meg minden, de most ez lesz kibővítve azzal, hogy most már az arcodat is le fogja tudni követni, meg hogy hova nézel, ami, ami nagyon sokat hozzáad egy ilyen VR avatarhoz, hogy, hogy tényleg a, a valós arcmimikádat, hát, még most az iPhone-oknál van, ott nagyjából ez a, ugyanaz a technológia, hogy ott is van egy ilyen, hogy hívják? Ezt lehet, hogy te jobban tudod. Ez, amikor a, az arcot... Ú, nem is tudom, milyen avatarnak hívják, nem eszembe. Na minden, szóval van, van az Apple-nél is egy ilyen arckövetős valami, nagyjából ezt kell elképzelni, csak ezt egy virtuális avatarra, rá, ami... Ja, ez a áll, me Memoji, adat. vagy minek hívják, most gondolkoztam közben. Igen, igen, igen, valami Emoji is tudsz. Uh, memoji. memoji. memoji. memoji. Hmm. Lehet, lehet, hogy ez. Lehet, lehet hogy az volt, hogy valami van. ilyesmi lesz. Ezt kell elképzelni úgyhogy hogy te konkrétan egy VR karakterként ott vagy. Ami egyébként már sokat dob a dologhoz. Nyilván, hogy ez a fotorealisztikus dolog bejön, hát ehhez azért kellenek olyan eszközök. Mert már most is működik a technológia, meg lehet csinálni, Mondjuk egy 3090 es videókártyával, amiből nem is tudom. Ha, ha lehet kapni, akkor olyan 800 ezer, 1 millió forint körül. Ja, mozog ami most csak annyira a nem olcsó. Igen. Igen, igen. Tehát, hogy mire ezt eljutunk oda, hogy ezt egy ilyen standalone valamibe bele lehet építeni, ami akkor, hogy elfér egy keretben, azért az nem mostanában fog megtörténni, szerintem. Vagy az, hogy ezt egy headsetbe beleépítik, még az is egy kicsit odébb van. Ez az a dolog, ami miatt én egy kicsit csalódott vagyok, hogy semmi olyat nem mutattak, amin azt mondták, hogy látjátok, ez milyen király? Na ezt mi már jövőre, vagy nem tudom, hány hónap múlva tudni fogjuk. Viszont a, a Facebooknál ezek a frissítések úgy működnek Questra, hogy nem szólnak róla semmit, max kijön egy ilyen, egy kis logba, hogy majd ezt fogja tudni a következőt, tudod, és akkor így semmi csinadod, csak egyszerűen a következő Quest update-ban benne van. Most például az ilyen, amit várhatunk, és valószínűleg a közeljövőben jön is, az az, hogy a questet, amikor felveszed, akkor egy ilyen, ilyen home, home felületen vagy, ami egy ilyen szoba, és akkor ezt tudod beállítani, hogy nézzen ki. Ez PC már nagyon jól működik, úgyhogy te be az egészet, és be tudsz hívni ismerősöket, csak hát ez nyilván a PC verzióban, ahol több előforrásod van, ott megoldható. Meg ott mindenféle ilyen interaktív cuccokat tudsz beletenni, tehát ott mint a pisztoly, meg nyilazgatni tudsz le ilyen táblákat, tehát hogy ott az egész egész jól működik, de most valami hasonlót akarnak majd csinálni a, a Quest headset is, csak hát nyilván ott azért kevesebb az erőforrás, mint egy PC-nél, úgyhogy most, most ez a fókusz elvileg nekik. Az első az ilyen, olyan lesz, hogy már be tudsz a saját szobádba hívni emberkéket, és akkor ott így elvagytok. Az már más dolog, hogy valószínűleg az elején nem fogtok tudni semmit csinálni, csak örültök egymásnak, hogy ott vagytok. <gül> mert, hogy, mert hogy a, a questen a szobát még nem tudod berendezni. Tehát ott van egy statikus kvázi ilyen környezet, amiben így körbe tudsz nézni, örülsz, hogy ott vagy. Akkor most a következő update-ben valószínűleg az lesz, hogy be tudsz hívni másokat, és együtt körbe tudtok nézni, és örültök együtt, hogy ott vagytok. Tehát így, körülbelül ez lesz az én, Még persze, hogy játékokat. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen pregame lobby hogy mit tudom én, összeverbu vállal a haverét, és akkor megbeszétek, hogy mit játszotok, és akkor elindítjátok, és akkor megy. És akkor akinek megvan, annak megvan, akinek nem adnak, meg kiírja, hogy itt tudod megvenni. Gondolom, ez lesz mondanak. a következő lépcsőfok. Szóval így, mondjuk úgy, hogy a szép jövőt azt már látjuk, hogy az marhajó fog kinézni, csak mire odaérünk ilyen kis lépésekbe, addig addig várni kell. De amúgy tényleg marhajó dolgok vannak benne, úgy tudom én, tehát már maga az engem fel tudott villanyozni, hogy ebben a virtuális szobában, ott, ahol egy Zuckerberg mászkáltott, be volt rakva egy saktábla, ami látszott, hogy az, az nem csak egy dísz, hanem az egy funkcionáló sakjáték. És hogy én ilyeneket már képzelni egy ilyen virtuális szobában, hogy mit tudom, mászkáltak, mászkáltak, és akkor na, üljünk le sakkozni. és akkor nem az van, hogy elindítod a sakjátékot, ami majd így tudod tölt, még loading screen, és akkor majd oda bejoinoltuk, nem, hanem kvázi egy virtuális szobában, a mellé a saktábla mellé, és akkor játszatok. És ez így... nem. Tudom, Aztán nem meg majd lehet a kanapé alól kiszedni az elgurult bábúkat. Virtuális bábúk. Nem, már egyébként az most is marha jól működik a PC-s verzióban, hogyha ha valami elgurul, mert ott azért vannak pingponglabdák, amik így elgurulhatnak, és akkor nem találsz meg, akkor van egy ilyen egy undo gomb, szóval, ha szétbarmoltál valamit a szobádba, akkor undo, undo, undo, jó, és akkor minden. Minden a helyén. <gül> Ilyen, Mennyivel könnyebb így rendet rakni. Ugye? Ja, ja. Tényleg. De jó Ez funkció jöhetne hozzánk is. Főleg gondolom, gyerekkel tök jó. Csak nem hogy hát, áldúz a gyereket, tudod, ahol túl sztokszor nyomtam meg. S az azt hogy megint ott lesz a pocakba így terhesen. Mm. <gül> Ó, a francba. Nagyon <gül> szép lenne. Ja, Úgyhogy nagyon fasza Nyilván mutogattak ilyen dolgokat, hogy itt mennyire jó lesz majd eladni dolgokat, kacsint-kacsint, hogy meg tudod venni te a virtuális világban, a valódi világban lévő, nem tudom. Ott valami csajt mutattak, ilyen influencer, a aki ilyen beauty dolgokkal foglalkozik. Na mondom, megint jó megtalálták a célközönséget, hogy mi érdekli őket, a gamereket. Igen, yeah, ez, ez, ez, ez ilyen. Igen, tehát, így, és akkor ugye valami parfüm... Igen, az játék. a játék. Ami Second Life, vagy mi volt a neve? Az az, igen. Az is erre ment rá. Múgyhogy az bedölt. Hát az hány évig ment? Múgyhogy ment, igen. Szerintem az azért bedölt mert egy idő után nem foglalkoztak vele. Tehát ott hagyták így a közösségnek, aki egy darabig így életben tartotta, aztán utána valahogy így, mert lehet, hogy az még most is megy, csak nem foglalkoznak vele. mert hogy a közösség az ott van, és így elvannak benne az emberek, csak nem tudom, nincs annyira felkapva. Emlékszem régen, ott jó, hát én nem játszottam vele, így egyszer kipróbáltam, és ennyi volt, de hogy ö, ott rendesen volt olyan, aki mit tudom én, ilyen pólókat csinált, és uh -huh, akkor uh -huh. meg tudta uh -huh. más venni azt a pólókontát, uh -huh. amit ő csinált. Na elvileg itt is ez vala, van egy ilyen koncepció, és aki látta a Ready Player One című filmet, az nagyjából képbe lehet, hogy most mit szeretne csinálni a Mark. <gül> Mert hogy konkrétan egy ilyen metaverzumot akar létrehozni, ezért is az új név, hogy meta. Hogy ők annyira bíznak ebben, hogy az egész cégüket átnevezték erre a koncepcióra, lényegében. Hogy ők létre akarnak hozni egy olyan ilyen csomagot, kvázi az összes ilyen applikációjukkal, hogy ebbe az Instagram is tudod így becsatlakozik, meg minden, hogy lényegében teljesen mindegy, hogy milyen platformon vagy, tudsz kapcsolódni azokkal, akikkel VR-ba. Például volt a, egy ilyen bemutatóban, ezt mondjuk annyira nem is néz megcsinálni, szerintem ez már létezett is valamelyik szoftverükben, amit így később elvetettek, mert most egy ilyen nagyobb dolgon dolgoznak, hogy. Mit tudom, Facebook hívást fogadsz VR-ban. És akkor az úgy néz ki, hogy VR-ban megjelenik egy ilyen kis monitor, te a másik oldalon úgy látszódsz, mint egy 3D avatar, és akkor valakivel tudsz így beszélgetni. Tehát, valamilyen szinten összekapcsolódik a, a VR és a, a külső appok világa. És hogy ezt itt tényleg egybe akarják az egészet gyúrni. És ezt már korábban mondjuk hangsúlyozta a Mark Zuckerberg, hogy ezt nem ők akarják így. Tehát nem az lesz, hogy ők megcsinálják, és az övék lesz, hanem ezt valamilyen szinten ki akarják nyitni, hogy, hogy nem, nem egyetlen cég fogja tulajdonolni ezt az egész metaverzumot, hanem hogy így mindenki bele tud tenni dolgokat, és ők kvázi adnak hozzá eszközöket, meg nyilvánvalóan uh, reklámfelületet jó pénzért, <gül> amiben azért, ha lássuk be, hogy azért az Facebooknak nagyon jól megy az, hogy adunk valamit ingyen, tényleg ingyen kapod, aztán hát valamiért azért majd lehet benne fizetni. És akkor majd ebből nagyon sokat keresnek. Úgyhogy nyilván ez, ez, ez valahogy így fog, így fog működni. hogy ha. Hogyha, az hogyha... meg. mindenkinek szabad, de amúgy. hogy hogyha az ilyen tartalomgyártók meg az ilyen mod, mod készítők előtt uh -huh. kinyitják ezt a platformot, hogy ők, ők, ők miket ők fognak ebből kihozni. Ezt most nagyon hangsúlyozták egyébként, hogy ők erre akarnak rámenni. Tehát itt valami. feljött valami 150 millió dollár, hogy ők ezt így arra szánják, hogy behúzzák a tartalomkészítőket, a modellezőket, grafikusokat, mindenkit, hogy, hogy nyomassa ebbe a cuccba a kontentet. Mert amúgy tényleg van benne elég sok lehetőség. Tehát uh, látszik azon, hogy a Facebook össze szeretné ezt a kis hajót ácsolni, de hogy ők arra számítanak, hogy majd itt az emberek felkapják, és tényleg telerakják olyan a dolgokat. Mégis a Facebook is erről szól. Hát ha megnézed, hogy a Facebook mi lenne Júzerek nélkül, akik feltöltik a fosságaikat lényegében, akkor, akkor nem lenne egy nagyon izgalmas projekt. De így, uh -huh. hogy, hogy ott van az a felület, és az emberek mindennel. Nagyjából a VR részt is így kell elképzelni. És ezt kicsit ilyen szimpadias volt, de ott voltak benne olyan részek, hogy mit tudom én, egy ilyen társaság bent kártyázott egy űrállomáson, és akkor a márk így belépett, és akkor mondta, ah, de jó néz ki, és akkor mondták, hogy ah, valamelyik grafikus tervezte, egy így erre mennek rá, hogy tényleg úgy felépíten felépíteni az egészet, hogy bárki bele tudjon tenni bármit ebbe az egészbe, és még maga a főnök se tudja, hogy ezért kicsoda mi csinál, tudod? Jó, még ez tehát, egy kicsit hogy... veszélyes is. Tehát itt azért, hogyha nagyon elengedik a gyertlőt, ki, tudja, hogy mi, ki mire fogja ezt használni. alakú ja. alakulatonok is. Az sosodik. biztos, hogy pénizből <laughs> lesz <biztos>. rengeteg. <laughs> hát ugye, elég komoly ilyen algoritmust kell, pénisfelismerő algoritmus kell beleépíteni majd ebből mert a metaversumban, az biztos, hogy. Meg, meg majd hány igen, ilyen mindenféle szexi női igen, igen, az már most is avatar. azok már most is nagyon mennek egyébként Steelman, ja, bocs az ilyen, az ilyen 18 pluszos VR, VR programok, és itt nézek gondolom, hogy ez egy jó Te. Majd okay, amikor valaki, ne, ne, valaki, hívtéged, majd valaki hívtéged virtuális szemüvegen keresztül, és akkor bejelentkezel yeah. mesztelenül, és akkor majd mindenki elé kirakja, és aki Igen. ilyen szemüveg van, úristen! felveszed is véletlenül, a szopu avatarod van rajta. Ja. ja, az a második akkuntom, azt tegnap csináltam. Vagy tudod, így mondod így, hogy vagy főnök éppen, éppen egy megbeszélése vagyok, most ti látom, hogy megbeszélése vagy te köcsög, mit csinálsz már Hogy meg? <gül> Vagy megbeszélése meg véletlenül a szopóáros. <gül> Mégsem. Nem <gül> mert amúgy ez, ez tényleg nagyon fog működni, és uh, így, így hangsúlyozták is, mert most ugye az van egy játékban, hogy ha megveszel valami tartalmat, akkor azt ott tudod használni. Ezek a mikrotranzakciók, ugye? Hát igen, igen. És most a csávó beszélt arról, hogy ebben a metaverzumban azt akarják, hogy megveszel valamit, akkor azt mindenhol tudod használni. Így azt a párhuzamot hozta, hogy ha, ha megveszel egy pólót, ez olyan, mint hogy ami most van a rendszer, hogy ha megveszel egy pólót valami sportcsapatnak a pólóját, akkor ez olyan, mint hogyha csak, az, csak abban az arénában tudnád felvenni azt a pólót. Pedig valószínűleg mindenhol akarod hordani, nem csak a, annak a sportegyesületnek az arénájában. Szóval így... Valahogy ezt a meteverzumot így akarják felépíteni. Végen, egy kurva egy mikrotranszakciós cucc, amiben mindenki tud árulni cuccokat, de majd valószínűleg a Facebook azért levesz valamennyit mindenből. Úgyhogy a szabadságot szerintem így kell elképzelni. Ja, jó lesz, jó lesz ez. Kifosszunk benne, hogy minél előbb, minél előbb lesz belőle valami. Igen, igen. Én, én azért nagyjából képbe vagyok, hogy most hol tart a dolog, és tényleg az van, hogy nagyon sok minden tök jól működik, Például ezt a konferenciát is VR-ba kezdtem elnézni egy ilyen Venue nevű cuccba, amit nagyon ritkán használtam, talán most másodszor, úgyhogy <gül> kicsit így mondta, és hogy jelentkezzek be, mondom, hát oké, okay, régen használtam, de az én a... És az is kávázi úgy működik, hogy egy kurva nagy kivetítőn ott volt az egész cucc, és közben tudtam ászkálni egy ilyen, mintha egy ilyen VIP VIP izé, panel lenne, hogy föl tudsz menni az emeletre, és akkor tudod nézni onnan, ott emberek voltak, akiket nagyon gyorsan ledémítottam, mert én nem rájuk voltam kíváncsi az, az egész izé, eseményre, de ott ugye tudsz kezdve beszélgetni emberekkel, és volt valami csóka, aki elkezdtek ott dumálni, hogy, hogy fejlesztő volt, és mit tudom én, és nem tudom, itt nem le az egészet. <gül> <gül> is... de, de nagyon, tehát az, hogyha valaki, tehát valamilyen szinten az hozzáad az élményhez, és itt én is mondták, hogy Hogyha te VR-ban találkozol valakivel, az valahogy egy, egy lépcsőfokkal följe van attól, hogyha csak egy képernyőn keresztül látjátok egymást. Mert ott úgy, mintha éreznéd a jelenlétét, hogy ott van igen, mellett. Igen, igen, kicsit más. Jó, hogy ez majd akkor lesz nagyon durva, amikor ezek a fotorealisztikus avatarok bejönnek. Szóval az nem mostanában lesz. De ha az bejön, akkor azért az... És már most is az van egyébként, hogyha valakivel így beszélgetsz VR-ban, és látod a... Tehát a kézmozdulatokat már most le tudja követni ugye a cucc ezzel a kézkövetéssel. Tehát van ez a workroom, amiben lehet ilyen üzleti megbeszéléseket csinálni. Ott a hadonászol a kezeddel, meg beszélsz közben, akkor a szájmozgást is a hang alapján azért próbálja imitálni, meg a kézmozgást is, és már az is elég durva. Most ha ez még hozzájön az, hogy arckövetés, meg stb., azért ez elég kemény lesz. Mert az új headset, az, ugye beszéltem erről, hogy tud majd ezt az arckövetést tudja, Sokkal jobb lencse lesz benne, mint a mostani, valami teljesen más technológiával, úgyhogy most is, a is elég jó már a képe, de majd arra kíváncsi leszek, hogy abban mit fognak belehozni. Meg az egyik hatalmas áttörés még az az, hogy lesz, színes lesz benne ez a, ez a passztru. Tehát most ennél a headsetnél van az, hogy át tudsz látni a headseten, kvázi a kamerákkal. Viszont azok a kamerák nagyjából arra lettek kitalálva, hogy a kontrollert, meg a kezedet valamilyen szinten látod, de azt is ilyen fekete-fehérbe, kicsit homályosan. Most ezt fogják felturbozni úgy, hogy teljesen tök jó kamerákat fognak rátenni a headsetre, amik már színesben nagy felbontással tudnak képeket közvetíteni. Tehát, kvázi, ha rajtad van, akkor azokon a kamerákon keresztül teljesen jó minőségben fogod látni a valóságot, amikben, ugye, mert ez VR-ban van, tehát közben kirak eléd ilyen dolgokat, hogy mit tudom én. A Demon példa az volt, hogy egy csávó kirakta magára így lebegve ilyen három monitort, és akkor közben jegyzetelt egy setlire, mert azt meg a kamerán keresztül látta. Tehát, hogy az már egy elég jó minőségű cusz lesz. És akkor így a VR-AR-vonalat így összehozzák. És egyébként, ez már most működik a quest csak mondom, fekete-fehér, meg kicsit homályosabb a kép, de hogy maga a technológia az működik, és látszik, hogy ez ezt tovább viszik, akkor ebből ki lehet hozni majd kurva jó dolgokat. És úgy mutogattak olyat, hogy a Csávó jegyzetel miközben lebegnek előtte a, a dolgok, meg hogy a szobádban egy, egy virtuális személyjegyző megjelenik, tudod így tényleg ott, ahol elfél egy ember, és így ott együtt tornáztok. Tehát azért lehet, lehet beletenni ilyen Én érdekes dolgokat lesz ebben is. Majd valami, és ez már elvileg jövőre jön. Már mikor te... jelennek meg az első virtuális kurvák. Hát azok már itt vannak. Ez ugye, én ha lehet, hogy jobban körülnéznénk, akkor már... De mi? Ha, vr ban már lehet... Ez... Ja, úgy vr ban úgy már lehet, hogy... Tehát, nyilván... tehát most amit itt, itt a, tehát, mint ahogy a személyjegyző megjelenik, ugye egy, egy egészen más személyjegyző is... Hát, hát szerintem, ahogy elterjed ez a technika, és egyre többen vesznek majd ilyeneket, biztos, hogy meg fognak jelenni. Százszerűenek. Hát, ha körülnézel a VR, VR pornóterén a neten akkor már most találsz elég sok tartalmat, mondjuk úgy, szerintem. Úgyhogy ez, hát ez még nem ugyanaz a kategória, de... De már majdnem, ez az első lépése felé. Tehát a pornó is nyitott a VR felé, úgyhogy most már ott tartunk, hogy a játék ne kell nyitni. Megmondom, Steamer is vannak olyan dolgok, amikre így ránézve, hogy most kérlek, ezt megveszi valaki, és... És valaki veszi? És már töltöd is, nézve. És már ez és a bankártyában tudod, most komolyan rajtam kívül valaki megveszi. Ha, még steam nem vettem ilyeneket. <gül> ja, és egyébként, ha már, ha már így beletettem. Úgy szól a Steam-en. <gül> <gül> meg nincsen, hát így Mindegy. Ha már belevegtettem így, a GTA San Andreas fog érkezni VR-ra, Quest-re, Quest 2 re Ez is, hogy mikor azt nem tudjuk, de hogy jön. Nem mondtam, annyira meglepődtem volna, mert most legutóbb volt a Resident Evil 4, amit kihoztak quest -re. Hát az van, akinek tetszik, van, akinek annyira nem jön be. Hát ez a régi játék csak vr nem? Hát ugyanezt csinálják a GTN-nál is. A régi játék csak vr azt megcsinálják. Azt, hite, azt, hittem az legalább, azt hittem legalább a remaster, de csinálják meg. Lehet, hogy azt csinálják meg, nem tudom. Mert hogyha már levették a régit a polcokra, mm. akkor a VR-ban ne azt tegyék bele, vagy hát én legalábbis én. így tartom logikusan. Jó, nyilván át fogják dolgozni, hogy kvázi tud VR-ban fegyverek meg hasonlókat irányítani. És az még engem is érdekel, mert jobban, mint a Resident Evil. Úgyhogy meglátjuk. Meglátjuk, mi lesz ebből. Én, én kíváncsi vagyok. Én nem vagyok ennyire Facebook ellenes. Ja, akinek a problémája van ezzel a Facebook bejelentkezéssel, az örülhet, mert elvileg az is el fog tűnni. Mert most az van, hogy Facebook a tudsz bejelentkezni, a ezt kettőre. És valami ilyesmit behoztak, hogy lesz valami work account, meg akármi. Szóval lehet, hogy majd Facebook-account nélkül is lehet használni, ami így, azért marha vicces, mert hogy szerintem már nem is gondoltak a Zuckerbergek, hogy ez, ekkora, ez lesz probléma lesz belőle, mert bármilyen online cuccot használsz, arra be kell jelentkezni valamivel. Ja, valamilyen account kell. Tehát... És már volt Oculus-account, de úgy, ők úgy gondolták, hogy a kettőt összevonják, és akkor lesz egy Facebook-account, és akkor nem lesz bonyolítva a dolog, hogy ezzel ők egyszerűsítik a dolgot. De az emberek így fellázadtak, és... Az arra vicces, hogyha azt mondják, hogy jó, akkor legyen inkább Oculus akkont, és akkor bejelentkezel azzal, hogy az ugyanúgy egy ID, amihez hozzáköt mindent, amit csinálsz. Tehát ugyanúgy fognak tudni rólad mindent, csak nem úgy hívják majd, hogy Facebook akkunt, hanem Oculus hát, hát, Oké, Ha lehet, hát hogy sokan a úgy hozzá, hogy mit tudom én a a, az Oculus Akkontommal én vagyok a Big Dick Aha. Jackson, a, ja, és én nem én. tudják, hogy én vagyok a Kovács Pistike. Igen, egyébként tehát, lehet, hogy ez így ez a problémájuk. Hát gondolom a Facebook, ezért nem terjed el annyira a Facebookon való streamelés sem. Mert ott ugye Igen, névvel, igen, már hogy ugye, ott... ugye ott, ott, ott, ott, ott, ott vagy, hogy hello. Ja, ja, ja. Hát ebben igen, hogy nem mindenki akarja ott a, nem, nem csak, ott na, tehát az, az ismerőseid is megtudják, hogy gyökér vagy, na. Ja, igen. <gül> Mondjuk ezt az emberek kezdik egyre jobban elengedni, és a kommentekben már tényleg, tehát a, a nem tudom, ilyen asszony már írja, hogy kitölne meg. Jaj, <gül> és az más, az más. Oké, <gül> oké, okay, okay, tehát lehet, hogy ő még nem tudja, hogy aztán amúgy mindenki látja, ki az ismerőse. És igen, el... tehát hogy ők, ők rosszul tartják az internetet egy kicsit elégi, még. Elég Eléggé. Szóval most lesz valamilyen. Itt úgy hívták, hogy Work Account, aztán gondoljon mindenki, amire akar. Tehát lehet, hogy majd meg lesz csinálva ez, amit most mondatok, hogy lesz külön egy ilyen ezért, szekció, hogy most ez, ezen a részen te így látszódsz, mint Szopóáratos Jack, vagy nem tudom, és akkor köszönöm az ismerőseidnek meg nem ezen életik meg a Facebookban. Tehát hogy lehet, hogy valami ilyesmi lesz. De mindenki nézze meg a Facebook connect -t. Még ezután egyébként egy csomó ilyen viszonylag unalmasabb ilyen kis konferencia volt, amit ilyen egy-két ember tartott, akik beszéltek a, nem tudom, a, a fejlesztésről, meg a PR, meg hasonló, azok annyira nem izgalmasak. Az egyetlen amit még szoktak nézni nagyon sokan, az a Kármaknek az ilyen külön kis az ilyen Facebook connect alkalmával, alkarmával a kínót után mindig rendezett ilyen külön streamet és akkor ott ő beszél dolgokról, hogy mik fognak történni, és korábban már például, emlékszem, amikor még kijött a s akkor ugye 75 Hz-en működött, és akkor a kármak mondta, hogy hát nem sokára jön a 90 Hz-es, meg amúgy 120 hz is tud az eszköz, és így mindenki nézett, hogy mi van. És most már benne van a 120 Hz-is, szóval érdemes odafigyelni arra, amiket ő mond, mert valószínűleg hamarosan egy update formájában ki fog jönni az is. És azt a, akkoriban annyira nem mondták el a nagy az kínóton, hogy majd ilyeneket fog tudni. Aztán mégis tudott ilyet a, a cucc. mert akkor nem lehet eladni, mint fejlesztés. Hát ingyenes update-ként jön úgy, hogy az eszköz, az, amit már megvettél. Tehát ez a nagyon fura ennyi hogy a ezt hogy a Facebook kiad egy ilyen eszközt, amit még ő se tudja, hogy mikre tud majd használni valaki, aztán ilyen update úgy felturbozzák, hogy az ember csak pislog, hogy mi az Isten van itt. Úgyhogy most is, most is nagyjából erre haladunk. Bár mostanában már nem sok mindent tudnak kihozni belőle. Elvileg az az XR2-es processzor is többet tud, mint amennyit engednek neki. Csak a hűtéssel van probléma. Azt meg nagyon utólag ja. nem tudják megoldani. Bár lehet, hogy szoftveresen még valamit tudnak nem tudom, segíteni rajta, mert ugye hát... Abszruktúresen egy új ventilátort beleszerelni kurva nehéz. Úgyhogy van benne egy. De... Van, vannak, vannak technikai akadályai igen. <gül> Így van. De lehet, hogy valami nagyon jó ventilátor profilt kitalálnak arra, ami most bele van építve, hogy... <gül> Vagy küldenek egy izét. Meg. Egy klímát. <gül> igen. Egy ilyen rászerelhetőt, hogy rácuppantatod, mint valami izét, mint valami face úgy néz itt, akkor nézel ki majd rátám rá az évén. Mondjuk már így is úgy néz el Vienhetszettel a, a fejeden, de Így még jobban. Ja, úgyhogy nagyjából ennyi szerintem nem hagytam ki semmit, akit érdekelnek a dolkozó. Az járjon utána. Mondom, nekem az volt a nagy csalódás ebben a konnekben, hogy nagyon sok fasz dolgot mutattak be, mint koncepció. És hogy nem kaptunk semmi konkrétumot, hogy hú, ez látjátok, ez milyen király, na ez már, mit tudom én, jövőre már jön hanem hogy így, ez látjátok, milyen király? Oké, okay. és <gül> sziasztok! Miért <gül> ja, csak így belengedték? Jó, ja. majd a player van, ma megnézhetitek még jobban, de aztán most <gül> És volt egy ilyen rész egyébként, amikor besételt egy csajszia, akivel elbeszélgettek, hogy mit fog tudni majd az új headset, aki bejött egy bőrönde, és akkor ilyen Mark megérzte, hogy ebbe az van, és akkor át, igen, igen, és így jó, ennyiben maradtak, tehát hogy ne, nem mutattak semmit belőle konkrétan. Pedig, pedig így várta a nép. Ami egyébként azért szik már, hogy előtte volt szivárgás, és már ilyen videókban, amik így a questen vannak ilyen ilyen oktatóanyagok, hogy mit hogy használj, tudod. Ott már az új headsett volt benne, meg az új irányító, szóval Kázi minden kitudódott a cucról, és nem mondtak szinte semmit róla. Pár dolgot azt így elmondtak, meg volt egy ilyen teaser-szerű lebegő valami, hogy ez nagyjából így néz ki, de hogy így ennyi. Úgyhogy pedig itt ha mindenki várta azt, hogy itt lesz valami nagyon nagy durronás. Na jó, van, de fú, és is marha sokat beszéltem erről is. Elnézést mindenki, tudok, aki nem érdekel a téma, az hát... De lepörög a VR végre. Végre, végre, végre. Mindenki mindig azt mondta, hogy a VR-t szarni, hát most már lassan. Szépen lassan ne. kezdi magát felé. Sokan, sokan ezek után is azt mondják, szerintem. Ja persze, tehát... Olyan. De meg... Mert amúgy oké, okay, hogy ezt így megmutatta a Mark, de hogy ez nagy részt koncepció, nagyon sok minden már működik, de én tényleg azért azt szoktam észrevenni, hogy emberek, amikor Questről beszélgetnek, akkor fogalmuk sincs, hogy ez egy ilyen eszköz. Tehát ez a készkövetés, az valakinek teljesen új, hogy az így benne van. És már egy csomó játék kijött rá, ami ezt is tudja. Úgyhogy... Ja. Nem, annyira... Egyébként a marketing az, ami annyira nem nem megy legalábbis néhány ország. Nálunk, hogy teljesen el van engedve, mert hogy a Facebook ide nem is forgalmaz. Elnézés, a meta. A meta ide nem forgalmaz. Ez még kétszer bele fogod bakizni, szerintem. át tiszt. kell szokni még. Jaj, jaj. Ja. Egyébként azt kell mondani, hogy Oculus, és akkor nincs gond. Mert valahol, valahol a meta része az Oculus. És akkor nincs, nincs keveredés. Ez lesz az új meta majd. Így van. Ú, ez, ez hányszor kírták, hogy ú, nagyon meta. <gül> oké, okay, köszönjük. De egyébként annyira vérszegény lett az egésznek a dizájnja, tehát így... Nekem hát tetszik! Ilyen, hát jó, hogy ilyen végtelen jel. Mégis hát hát, naprű, a nagy hát hát, törög. És így kiírták, kb. hát nem Times New meg nem is Comic sans de valami generékbetű típusra kiítlek, hogy meta. És így, a jó, oké. Okay. Én amúgy inkább Szerint. ilyen kontrollert látok benne. Igen. Mászorban. Nem a végtelen jelet. De így, hogy most mondod, hogy végtelen jelet, így most meg már végtelen jelet látok benne, szóval igen, Nagyon. van benne hát... valami. Ugye? Egyébként én arra számítottam, hogy Horizon lesz az új név, mert hogy végig arról beszélt a Zuckerberg, hogy a, a, a, mert meg az összes ilyen VR alkalmazáshoz valamiért odaírták, hogy Horizon. Mondom, ez akkor ilyen egyértelmű, hogy ebből Horizon lesz, és akkor így Horizon, és így látjuk a horizonton, hogy mi lesz, és akkor az új név meta. <gül> Oké, <Okay. gül> <gül> jó, hogy így felvezeted. Ja. Ja. úgyhogy ennyi így várjuk, várjuk a VR jövőjét ami itt van a küszöbön vagy, így nem. Van. vagy még nincs itt a küszöbön de már kurva messzire becsöngetett, hogy jönne körülbelül én ezt írtam egyébként le hogy Facebookon kicsit problémáztam azzal, hogy semmi konkrétumot nem mutattak és így írtak egy csomást, de mi ez tök jó volt, Hát mi ezzel a problémám és akkor így leírtam, hogy az olyan, mint hogyha erről már korábban beszélt a Mark Zuckerberg hogy ilyen metaverzum, és akkor milyen király lesz hogy ez olyan, mintha valahol ki lenne plakátolva, tudod, hogy hatalmas szenzáció, és, és gyere be és nézd meg, és így bemész megnézni, fizetsz azért, vagy nem tudom, nem fizetsz, de bemész megnézni, és így ugyanazt a posztert ilyen nagyba kivetítik neked. Hát, hogy Hatalmas szenzáció, és így színe. Azért jöttem be, hogy megnézem azt a hatalmas szenzációt, nem a posztert arról a hatalmas szenzációról. Tehát én valahogy így tudnám leírni a, az érzéseimet azzal, hogy milyen volt ez a Facebook Connect, hogy tök jó volt, de most már úgy szeretném ezt kézzelfogható formában is látni, hogy mi annyira kúrva jó. Ja, és így reménykedhetünk abból, hogy még a mi életünkben ez, ebből lesz valami. Vagy félhetünk, mert sokan azt írták, hogy az milyen veszélyes jövő, tehát hogy itt a, ugye beszélgettünk a Black Mirrorról, hogy itt a, egy Black Mirror rész kezd el a valóságban körvonalazódni ebben az egészben. Aztán ki tudja, hogy ettől kell lefélni, vagy nem, vagy meglátjuk. Azért, azért addig nem menjen el, én azt mondom. Én van. De hát megnézzük azt, hogy azért még a mi életünkben az volt, hogy a mobiltelefonok milyen hatalmas fejlődést, és mennyire az életünk részévé váltak, és hát most ezt döntse mindenki magának, hogy nyilván vannak -e ennek rossz meg jó tulajdonságai, hogy ennyire rá lettünk adtamva erre a kis mobileszközre. Hát de ez minden téren így van. Tehát a, a egy adott technika vagy egy adott lehetőség túlzott használata sosem jó, de az sem jó, de. hogyha elzárjuk magunkat előtt. Tehát valahol a kettő van, között van. az elsőség, Ez, ez, ez mindenre igaz. Így van, így van. Igen, És a következő nagy duránás ez látszik, hogy az a VR lesz, ami így a mobiltelefonok után így, így be fog jönni. Még, sokan még azt mondják egyébként. Hát, hogy az AR. Majd eltűnik. Majd. Igen, a VR meg az AR, igen. De ezt nagyjából egy kalap alatt lehet valamilyen szinten kezelni, és a Facebook is igyekszik úgy kezelni, meg a fejlesztő eszközök is. Van ez az Open, OpenXR nevű cucc, ami lényegében ARVR fejlesztő eszköz, mm -hmm. amit így igyekeznek én egy, egy kalappanávon, és ha jobban belegondolsz, akkor igazából a... nem is hülyeség, hogy együtt kezelik az egészet, mert mindegyik egy virtuális térben való mozgás, az AR-nél annyi az egész, hogy ott nem egy környezet van, hanem az így ki van ütve, és akkor a valódi környezetbe helyezi el azokat a dolgokat, amik úgy egy ilyen virtuális térben kell, hogy így mozogjanak, szóval kezd így egységesedni valamilyen szinten erre a fejlesztői szucs. És egyébként most mutattak a Facebook Connecten is pár dolgot, hogy a készkövetést ők igyekeznek megcsinálni, hogyha ezt kiadni egy SDK-ba, hogy azt a fejlesztőknek ne kelljen foglalkozni, hanem tényleg egy ilyen. de hát nem is maga a készkövetés, mert az már úgy működött, hanem hogy a tártyakkal való interakció, az még egy kicsit furán működik. Így, így készkövetés jelleggel, de hogy az a Facebook kiadott egy sdk ami. A meta, mindegy. <gül> Amivel így már lehet dolgokat csinálni. Meg a hang. A hangot is nagyon nyomták, hogy a hangfelismerés, és akkor hogy a hanggal mit tudsz csinálni, meg hogy tudod használni ezt VR-ban. Mert így rájöttek arra, hogy kurva jó ez a kontrolleres dolog, de hogy az embernek a keze meg a hangja az, a, az mindig kéznél van, és előbb-utóbb, hogyha jönnek ezek az áreszközök, hogy csak szemüvegben van beleépítve valami, akkor nem lesz az, hogy még húrszolászol magad egy kontrollert a szemüveg mellé hanem, hogy ott a kezeddel fogsz hadonászni, meg a hangoddal fogod kiadni a parancsokat, szóval ők így ezt az irányt igyekszik nyomatni. Na, de, de, de szerintem most már tényleg lőjetek le. Ilyenkor <tos> nyugodtan, nyugodtan így izé, írjatok rám. Kr krég, krég is rámír lassan, hogy most már... Fo ne, fok, most fok, nem krég nem lépett le, <tos> hogyha kréget érdekli a VR, ha, be ezek a múltkor, a, meg előtte is mindig lelépett. Így van, így van. És nem van, kell vágni. vágni. Meglepődtem, hogy itt van. Ja, úgyhogy köszönjük egy gyorsan, ne, hogy most csapja le, aztán még is <gül> Ja, úgyhogy, hát ennyi lenne. Ennyi, ennyik voltunk. Most nagyjából jöttünk időbe, úgyhogy tök jók vagyunk. Igen. Úgyhogy ha minden igaz, a akkor A végén még múlva. tudjuk tartani. Igen, ezt, de, de, nem ígérjük meg semmit, és akkor nem családkoznak bennünk. és kész. No, Egyszer majd jövünk. Ennek lassan az ünnepek. Ott biztos, hogy lesz valami káosz, mert család meg minden. minden. Ja, igen, igen, igen. Igen. De addig még, addig még talán lesz egy-két. Meg majd megoldjuk majd nyom, valahogy. Nyomunk majd a karácsonyfalól valami beiglievős live-ot. <gül> még szigorúan kamera nélkül még mindig. Csak majd ilyen csámcsagás lesz van. benne. Hogy... <gül> kamerával majd így. Kamerával, na, kamerával van. nem jó, mert akkor Ez vissza tudják keresni, keresni, mennyi beiglitettem. <gül> hát nem mindet <gül> <így> veszed fel. <gül> Ja tényleg, kimegyek szók majd, majd mondod, hogy ez, ez egy kellék beérni, ez ugyanaz. Másfél órája, ja. nem, nem ez ugyanaz. Nem a tízdelék, csak hogy hogy ugyanaz. Lupoltam azt az egyet, amit megettem, és a folyamat, az van lúpolva. Így van, ez csak egy... Ez meg, ugyanúgy néz ki. Na jó, és akkor hát, köszönjünk el legközelebb, majd jövünk, amikor, amikor jövünk, szerintem. Ezt így Igen. Nem? Amikor jövünk, akkor jövünk. Előbb sem később. Igen, addig is mindenki, mindenki jólatosan fogyasszon VR-t, meg mindent. Meg a horrort is, azt nagyon... Így van. De most halloween azért nyomjátok. Na jó, van. Mm. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.